najavio, nju normalno ne morate uzest, ja ne bi dijelio da ne mislim da je korisna, to vam je jasno. Da mislim da je štetno, ne bi je dijelio, jer ja to radim pred Isusom Kristom, pa onda odgovaram prije svega njemu, znači to sam ja provjerio. Ja sam tu knjigu, iz če, čega je to prevedeno, sedam puta čita. U jednom momentu sam se mislio, ako baš moram išću napustiti to toka, bi bila jedna od dvije koje bi uzeo. Znači objave koje su u knjizi, su prevedene iz te knjige objava. Sluša je čovjek Božju riječ sedam godina Mnogi ne znaju da božanski duh djeluje i dalje u ljudima Ali to je eto, njihovo neznanje a ne činjenično stanje stvari To je jedan vid komunikacije Ja ne znam da li ste to do sad primijetili Ali ja se nikome ne namećem i ne mislim se nametati Nema nikakve obaveze u nikom pogledu Ali sam voljan pomoć Zagrijavamo se nije, ovi, nije još predavanje tako da, tako da to je jedna komunikacija Druga komunikacija je ako vi hoćete vođenje dalje u životu Što to znači? To znači da postavite svjesni da negdje treba stići u ovom našem zemaljskom hodu I mislite da bi vam dobro došla pomoć od nekog koji je možda ispred vas na tom putu u tom slučaju, onda budemo dogovorili način na koji ću ja vas voditi ili usmjeravati To isto nije obavezno, ili tako? I treći vid komunikacije Uzmite si tamo ova dva papira Jedan će vam trebati, a drugi je mala anketica Treći vid komunikacije, ako imate bilo kakvo pitanje Iz bilo koje sfere života I ovi, ako imate neku potrebu tako, kad bude ta anketica fina, onda ćete zapisati Ni to ne morate napraviti Ali ako hoćete, onda ću ja imati normalno vaše ime, prezime, broj telefona I ja ću onda ostati u splitu dok tu cijelu listu ne namirim jel to zvuči, Jel vam to zvuči Kristoliko? I meni isto. Tako da, to je što se tiče znači stvari koje su vezane malo šire od ovog što mi tu obrađujemo jer normalno gradivo je ogromno kompleksno i ja sam odabrao jedan pristup da bi kroz taj pristup nešto postigli uglavnom to namiruje sve vaše potrebe što ćete vidjeti sad po putu u Kristu Isusu sve naše potrebe su već namirene i moja je zadaća to vama pokazati ja se nadam da razumijete da vam ih ja ne mogu namiriti Pa onda upućujem da što prije skrenete pogled s mene Na ono što ja govorim A ja govorim riječ Božju Po prvoj Petrovoj 4.11 Onaj koji govori, neka govori riječ Božju Ja govorim riječ Božju I onda još citiram riječ Božju I onda još čitam riječ Božju Optimalno je za one koji slušaju da slušaju što govorim, a ne onog koji govori Jer riječ o sebi, ako je izgovorena na pravi način ima silu koja može i hoće postići ono zbog čega je on nju izgovorio A to je zahvat koji se na Grčkom zove sozo iliti ga soterija zavisno da li imenica ili glagol i jedno i drugo znači sljedeće spasenje ili spasiti izbavljenje ili izbavite, iscijeljenje ili iscijelite i još nešto što mnogi ne znaju a to ćemo raditi isto jedan cijeli dan a to je očuvanje pa od čega to očuvanje pa od svih neprijatelja s kojima se susrećemo svaki dan od kad smo rekli da Isusu Kristu Jer dok nismo rekli da Isusu Kristu, mi smo u šakama neprijatelja, neće se boriti protiv nas, nego će nam ulagivati. Od momenta kad kažete da Kristu, vi ste u otvorenom ratu. Ja vam to moram reći ovako što mogu nježnije. Znači, imate neprijatelje koji su opaki, inteligentni i smjerno su usmjereni protiv vas, da vas one sposobe da dođete do krajnjeg cilja, a to je punina ljubavi u Kristu Isusu i po Kristu Isusu i u njemu sjedinjenje sa Bogom Ocem, odakle smo potekle jednom davno kao djeca ljubavi jer Bog je ljubav, ne može stvoriti nego djecu ljubavi, to je logično, jel tako? Dakle, sile tame koje su oko nas i djeluju u nama kroz izvjesne misli, osjećaje, senzacije ili tiga tlačenja tijela su naši neprijatelji. Da bi vi mogle tu zemalsku stazu proći kako treba, vi morate znati da imate očuvanje u onome koji je Krist Isus ili gospodar nad gospodarima. Zato ćemo cijeli jedan dan, jer to sam vidio na onom jednom što ste mi napisali, piše i zaštitu od zloga. To je uključeno u život sa Kristom Isusom. Ne samo zaštita od zloga Jer vi možete biti u kući I vi možete recimo imati oko vas, oko kuće, neke nametnike I vi sve zatvorite i vi ste u kući zaštićeni od njih To je jedna vrsta zaštite, nije neka Jer si ograničen A možeš izaći iz kuće i sprašiti te nametnike Ja sam više za ovu drugu varijantu Jer pismo kaže, to je Jakovljeva 47 Podložite se gospodu Znači broj jedan što ćete sigurno ovdje naučiti Znači to se ne može dogoditi da netko ko dođe u moju sferu ne nauči A to je što znači bit Kristov Kako se to postiže I kako se to ostaje Jednom kad ste Kristovi Statistika na terenu je poražavajuća što se tiče situaciji među ljernicima Glede da li su Kristovi ili nisu, to je čiji su Ali jednom kad ste Kristovi u svoj istini, onda ste mu podložni I to znači riječ Kyrios koja se krivo prevodi u svim hrvatskim prevodima i prevodi se gospodin ili gospod to ne daje značenje koje bi vi trebali dobiti značenje je gospodar kad se ta riječ razloži na njezino izvorno značenje znači grčka riječ kirios ona znači vlasnik onaj koji ima moć na odlučivanja nad nekime ili nečime kome netko ili nešto pripada znači nema šanse da ćete vi doći u moju sferu istine i da nećete znati što znači biti Hristov. To ćemo sutra rade. Sutra počinje ozbiljna akcija. Ovo su do sad zagrijavanja. Danas je prelazni period. Od sutra počinjemo prisvajati. Da bi bilo što prisvojili, moramo prvo primiti njega putem kojega možemo i trebamo prisvojiti. To je u kojem nam je to sve osigurano. No da se vratimo na zaštitu. Ako se podložite gospodu, to je Krist Isus, Onda se zajedno s njime Ili podložni njemu sa vlašću Koju on ima dao je nama Direktno prostavljate silama tame Podložite se gospodu prva akcija Na našoj strani suprostavite se džavlu Ko se prostavlja džavlu Većina kršćana moli, kuka, zapomaže A ne radi što pismo kaže I u porazu su Poraz je prokletstvo To ćemo isto raditi po putu Kad budemo radili blagoslov pobjede Radićemo crno i bijelo Oni koji su u porazu su u prokletstvu To je prokletstvo Jedan od blagoslova koje je Bog otac osigurao U Kristu na križu Zove se na hebrejskom Jehova Nisi Gospod je moja pobjeda Znači pobjeda je naša Poraz nije naš Ok, ako smo podložni gospodu A naučit ćete što to znači Znači, ne možete ne naučiti Sigurno ćete naučiti Onda imamo sve potrebno u nama Da se možemo u njegovoj snazi I po njegovom imenu suprotstavi silama tame Koje nas tlače na upute Ono koji je gospodar sila tame I one će kaže, treća znači Stavka u toj rečenici pobjeći od nas glavom bez obzira Prema tome, izuzetno je nužno Za uspješan hod s Isusom Kristom Tu prvu stepenicu napraviti kako treba Ja moram u svoj istinitosti reći Ne u nekom zamjeranju ili oholosti Ja govorim jer sam na terenu 0.24 s ljudima Ja sam ovo radim Ja moram reći u svoj tuzi da je poražavajući broj ljudi koji su istinski kristovi to jest koji su primili krista kao gospodara s čime počinje njihov kršćanski hod ako se to ne napravi kako treba a većina to nisu napravili iz neznanja najvjerovatnije onda se ne mogu smatrati kristovima to jest nisu u pravom smislu pod njegovom nadležnošću a prema zakonu o dva gospodara Iz Mateja 6.24 Koliko niste pod kristovom Nadležnošću Onda ste pod nadležnošću onog drugog I to želimo izbjeći Zato je od iznimne važnosti Najveće važnosti Centar sve važnosti Da razumijete što znači Priznati ili prihvatiti Isusa Krista kao gospodara broj jedan I onda ostati u njemu To ćemo raditi sutra samo malo vas upućujem, s obzivom da su neki pitali vezano za sile tame. To vam dođe ovako, znači, zamislite da je vaš otac ovaj krokap I sad imate te neke klince u zabavišću s kojima imate problema, ono prečkolskom, i onda vi njemu kažete nekome ko se duri, zva tato. A on zna da ti je tata krokap I da je tata prvak u VBC, ABC Već CDF Koje je lige i slomit će mu vrat I onda kad ti njemu kažeš Moj tata jači od njih svih To je Ivan 10.29 Onda oni znaju ko je na tvoj strani I onda oni bježe od tebe Jer bježe od njega koji ih je porazio Ali se mi moramo pobrinuti Da je on u nama Da je on s nama po drugim korinčanima 6.16 I da mi znamo da je on naš otac to je zadatak broj jedan Sutra ćemo raditi na tome Ja vas molim da ne propustite sutrašnji dan Sve drugo vam neće štimat Ako to ne štima, To je broj jedan Eto to je bila mala uvodna riječ Ja vas molim sada ako me možete popratiti u molitvi Pognut glavu Ispoštovanja Da se pomolimo za današnji dan <hle> Hvala ti Oče. Evo na još jednoj prilici Da se veliča tvoje ime Molimo te da budeš s nama u sili riječi, da budeš s nama u snazi govora i da svaka tvoja riječ dotiče srca ovi koji slušaju i da u njima stvara onaj željeni plod zbog kojeg se posla Plod prosjetljenja, plod ljubavi i plod sile i hvalati ti Oče u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen Do sad smo dvije metode iscijeljivanja demonstrirali i objašnjavali prva tri dana od kojih je jedna čistim otvaranjem, voljnim otvaranjem naše duše i uma za upliv božanske riječi koja u sebi nosi silu božanskog duha i time omogućavamo njoj da ostvari učinak. Jer božanska riječ ima snagu, slama jaram, sama po sebi. Znači to je kod da uzmete tableticu u kojoj je izvjesna substanca koja će u vašem tijelu proizvest izvjesni učinak Točno tako Da bi ta tabletica proizvela učinak Vi trebate voljno uzeti tableticu Otvoriti usta i staviti je I staviti je Bog I staviti u vaša usta to je jedan način kako smo do sad tumačili iscjeljenje ili primanje bilo čega što nam je osigurano u Kristu Isu. Broj dva mi smo razrađivali da ta riječ Božja, ako je od Boga, mora biti da u njoj ima Boga kako kaže Ivan prvo poglavlja prvi stih i da u njoj božanski život kako kaže četvrti stih i po Ivanu deset taj božanski život on uništava djela đagolja jer on je došao lopovu kras biti i uništiti a ja sam došao da imate život zoji božanski život u izobilju i taj život on komunicira putem riječi koja je on sam, kao što sunce komunicira sebe biljkama na zemlji putem zraka sunca koje su on, on sam u tim biljkama I onda proizvodi proces koji se zove fotosinteza, putem čega one onda cvatu rastu i sve drugo, je tako? Potpuno isto se događa u duhovnom pogledu što se tiče nebeskog sunca pravednosti, kad on odašilja svoje zrake ljubavi i mudrosti Znači, dobro se osvončat nekad na svijetlu božanske riječi Ok, znači, ta riječ nije samo sila, iako jest Ona je i informacija, točna informacija Jer ona je i svijetlost, je tako? I onda smo naučili da ako mi čujemo riječ I znamo da je riječ istinita, to jest prihvatimo je kao istinitu informaciju i onda dijelujemo u skladu sa tom riječi, ili te ga prema uputama koje je on napisao na toj riječi, na tom paketiću, on će potvrditi tu svoju riječ u našem životu. Kako i sam obećaje po Jeremi 1.12, ja motrim na svoju riječ da je ispunim. To su dakle bile dva načina na koji se u dosadašnjem tijeku predavanja potrebiti moga znači okoristiti božanskom riječi i primiti ono što mu potrebuje. To nije samo tijekom seminara, to vam je tijekom života. Zato nastojimo objasniti što jasnije, razumljivije, najvažnije principe putem kojih ćete vi to moći prisvojiti, jel tako? Danas ćemo uvesti treći i najvažniji, Međutim, prije toga ja bi ponovo dao ispovjed ovog što ste svi dobili, ovih sedam puta sedam istina. Ja to stalno ponavljam i vjerujem da ovi koji su više put čuli već razumiju zašto i nikad nije to uh, uh, previše ponavljati, zato što je to prevažno. Jer na tome sve drugo stoji ili na tome sve drugo je izgrađeno što ćemo mi kasnije u našem hodu s Kristom činiti. Prema tome to je temelj. Prva od tih istina Kaže, Bog nikad ne laže A mi se odnosimo prema njegovoj riječ Znači, mi čitamo neku njegovu riječ Što ćemo mi nastaviti večeraščenet Ali vas ja pripremam, stavljam vas u taj jedan prijemčivi Mood, raspoloženje da mi vi možete što bolje iskoristiti To što ću ja govorit namjesto njega Znači, Bog nikad ne laže Njegova riječ je istina Prijevod koji se meni sviđa I ne daje njegova riječ je Istina krivi prijevod, ali daje jednu Dodatnu dimenziju Znači njegova riječ je stvarnost Znate, vidite, ova bočica je stvarna Je tako? Ja je mogu opipati, vidjeti, ona je stvarna E tako su izjave koje On daje u svojo riječi stvarne Stvarno je tvarno Sa s, tvarno Ima bit Tvarno, to je jako bitno da razumijete Onda kaže Vjeran je ispunit svako svoje obećanje Ja bi još doda i ne bi naštetio smislu riječi Svaku svoju izjavu Je on spreman potvrditi jer zamislite tog čovjeka koji kaže nešto i onda to ne potvrdi, a nekoga čeka da potvrdi Nakon nešto vremena oni bi se razočarali u njega i prestali bi ga slušati I ako to ponavlja, oni bi se skroz okrenuli od njega jer je lažac kojega normalno ne može slušati i ne može se osloniti na njega Jel' tako? Međutim, jedna od karakteristika našeg Boga oca jest da je vjeran on je vjeran To znači Da nije kao čovjek Četvrti stavak Brojevi 23.19 Spada će nešto reć i poreć Da će se sutra dan predomislit On nije kao čovjek Njegova riječ je vječna Psalam 119.89 Kaže O Bože Zauvijek Tvoja riječ Utemeljena je u nebesima Kaže Isus, Bog otac kroz njega, Matej 24.35 Nebo i zemlja će proć, sasvim izvjesno jer su, su materijalne substance Ali moje riječi ne, neće proći, znači mi pričamo o nečemu što je trajno, čvrsto, nepropadljivo Na što se možemo u potpunosti osloniti, po čemu možemo hodati trebali bi hodati Peti stavak, kaže, na ovoj ljevoj strani, ili prve ove dioptrije, kaže, znači, da je sve što ja kažem, gospod kaže, to će se zbit, jer što ja, gospod, rekoh, rekoh, jednostavno, to će se dogoditi, ne bi rekao da se neće dogoditi kad mi čitamo njegove izjave ili bilo što što sad večeras ili bilo koji dan budemo čitali, pogotovo sutra i ovih dana do kraja kad ćemo prisvajati važne rečenice iz pisma, važne izjave, vi jednostavno morate stajati na tome, morate znat tko vam govori i koju vrijednost ta riječ u sebi sadrži. Da je ona jednostavno nepropadljiva. Da je to tlo na kojem možete stajati, skakati, da vas neće propustiti. I onda sad imate zadnja dva stavka U ovom prvom Stupu gdje ukazuje kako je on to potvrdio Vezano za njegovu riječ I obećanja za Izraela Ili ti ga za starog Saveza, loših obećanja Loših svećenika Svejedno je on svako Svoje obećanje, znači ne dio Ne 90% Nego svako Koje je dao svom sluzi Mojsiju, on je to ispunio a Izrael je bio sluga Na nižoj poziciji nego što smo mi, mi smo djeca Božja I zato sedmi stava kaže Da je u Kristu Isusu A mi koji smo u Kristu, mi smo u njemu, Onda je svako Božje obećanje da Ne, ne, da Ziher Nema druge Sto posto Možeš se kladiti i naš amen, ovaj naš amen je nužan Bez našeg moćnog amena to ostaje neučinkovito Naš amen oslobađa silu život koji je u sjemenu Božje riječi Drugim Korinčanima 1.19.20 ako znamo ove izjave Ako smo svijesni da je to istina Da je to živa stvarnost Sad možemo sve to skupa krenut Praktično primjenjivati u životu Jer što će vam ova priča Ako to ne mijenja vaš život na bolje? Pri tome mislim na cijelokupnu vašu sferu Duševnu, psihičku, prirodnu, tijelesnu Hoće reć bolesti I materijalnu, hoće reći vaše financijsko stanje u što su uključeni vaši bližnji i dalje Onda ima izuzetno važna izjava, Sveto pismo ili riječ Božja. Evo ja vam dam nešto meni se sviđa, ja sam to dao u vest. ovdje, piše ovaj Novi zavet. Kaže ljubavno pismo mog Boga Oca. Zašto? Prvo je moj otac, drugo je Bog, treće je ljubav i ja sam njegovo dijete. Kakvo može biti njegovo pismo meni? Mora biti ljubavna Prema tome, Sveto pismo ili riječ Božja je Bog Otac govori meni osobno sad. Zašto sad? Zato što njegova riječ izlazi iz vremena i prostora jer on je vječan i njegova riječ je iste kvalitete. Ono što nekad buni ljude jest da je ta riječ morala sebe utjeloviti u povijesnom trenutku zbog nas koji smo u vremenskom trenutku da možemo sa vječnim stvarnostima komunicirati putem vremenih jer smo sami u vremenu i ne znamo razmišljati na drugi način. Zato je to smješteno u povijesni trenutak ali su stvarnosti koje su unutra vječne. Istina je vječna, nevezana je za povijesni trenutak Ali kad ona sebe utjelovi u nekom očitovanju To je zbog nas da možemo razumjeti njezino djelovanje Jer dok smo u tijelu Dok smo znači bića, duhovna u tijelesnoj sferi Mi smo jednostavno ograničeni s vremenom i prostorom I sve nastojimo smjestiti u tu sferu Zato zbog naše pomoći Prema tome Sveto pismo je Bog otac koji govori meni osobno, meni osobno, ovo zapamtite, meni osobno i to svatko mora reći Bog je toliko ljubio mene da je dao svog jedinorođenog sina da ja, da ja po njemu živim, da ja imam život vječni, ja osobno, to se mene tiče Ne da on nije umro za druge, ali to je osobna stvar Svatko od nas mora uspostaviti osoban kontakt s njime I s onim što je napravio Kristu Isusu na križu To je osobna stvar, jel' tako? To je isto stvar ako hoćete ima sretan brak i za ljubice. li Zovete nekog drugog da se namjesto vas zaljubi i namjesto vas ima sretan brak Ja mislim da ne To vam je isto stvar jer ovdje isto obračni odnos On je zarušnik, ni zarušnica, kasnije žena kad smo se digli do tog stupnja da se možemo sjedini s njime u volje razumijevanju što je razlika između zaručnice i žene. I onda znači trebamo živjeti u bračnom skladu s njime koji je čista ljubav, jel' tako? Ista stvar to. Nitko drugi ne može ljubiti zaručnika nego ja. Ili zaručnice, pardon. Ono, ovisnosti kako. Ali ovdje i crkva je muško i žensko, ona u odnosu na njega. Ok, znači praktično, primjena ono što on govori nama u svojoj riječi, a on je to izgovorio da bi mi mogli postići sve ono što je on nama osigura u Kristu Isusu, to je dinamika. Kaže dalje, znači Bog moj otac ima ono što u svojoj riječi kaže za sebe da ima. Znači ima, ako kaže da nešto ima, a njegova riječ je istina I on je vjeran, ispuni svako svoje obećanje, Onda ima Onda se ja ne mislim da li on ima Što se meni čini Kako stvari stoje Kakva je statistika Kakva je vremenska prognoza Svejedno mi je Ako kaže da ima, onda ima Inače, pada u vodu Zato je bitno imate ovih prvih sedam istina smještenih I ja imam on, Ono što on u svoj riječi kaže za mene da imam Ako kaže da imam život vječni tko vjeruje u Sina, ima život vječni Ja vjerujem u Sina i imam život vječni Ivan 3.36 Ja imam, ja znam ljude, vjernike, nema veze u koje su crkvi Ja s njima pričam, on ne zna da ima život vječni Zato što stoji na riječi neko i ne razumije riječ Ili stoji na vlastitom doživljaju pa mu se ne čini jer ga boli kičma Ili je loše spalo A ne stoji na izjavi iz riječi koja istina tko vjeruje u sina, ima život vijećni. Ja vjerujem prema tome jer ulazim u jednadžbu, imam, znači imam, ako on kaže da imam, onda imam. Jel tako ili nije tako? Stojim na riječi, ispovijedam riječ, to ćemo danas govoriti, malo ćemo se baviti sa ispovjedanjem sa našim riječima i njihovom silom. Ok, Bog moj otac jest ono što u svojoj riječi kaže za sebe da jest. Ako on kaže da je moj otac, onda je moj otac. Ako on kaže da je sve moguće, onda mu ništa nije nemoguće. Jel' tako ili nije tako? Inače laže, onda opet se vratite na početak. Onaj početak, onih 7 je za upokoravanje našeg nepokornog prirodnog uma, kojega morate slomet po riječi Bože, drugim korinčanima Je Jer god se u vama protivi riječi Bože oholost Ostatak sotonskog u vama Jer to je dovelo do pada Oholost Ja znam bolje Stablo poznanja dobra i zla Ja znam bolje Da, ali meni se čini ovako Znači, On jeste ono što u svoj riječi kaže za sebe da jest I ja jesam ono što On u svoj riječi kaže za, za mene da jesam Ja sam dijete Božje, ne znam za druge, ali ja jesam I očekujem da mi se događaju stvari koje se treba događati djetetu Božje Ja baš treniram ove neke oko mene, kad treniramo razmišljanje Jer to znači da ti moraš svoje razmišljanje koje je bilo cijeli život krivo programirano Reprogramirati po 12 dva Rimljanima i početi misliti što Bog misli A ne što svijet misli I ja se šetam s njima po cesti i ja kažem Ajmo, i Evo, jedna situacija iz Adra Njih dvije, svaka u svom problemu I ja vidim da To treba promijeniti Ja kažem, ajmo sad ovako Ajmo sad zamislit Da je svemogući Bog, naš Otac Ajmo stvarno sa zamislit Da mi je stvarno svemogući Bog, Otac Ajmo malo to misliti Jer to je u principu istina U roku od pet minuta One su bile radosne, smijale su se, grlile su se i pjevali Zamislite. to Jel bi ni imali ikakvog problema, da imamo svjesnost da je Bog svemogući moj otac Zamislite da vam Bog ima sve konzume u svemiro Jel bi vi brinuli, jel imam ljeka u frižijelu, ja ne brinem Ja ne brinem Zašto? Pa moj tata ima sve konzume u svemiru I on je rekao ne brinem On je rekao ne brinem Jel tako reka? On je rekao, svu svoju brigu prebaci meni i ja ću se pobrinuti To je prva Petrova 5.7 I ja ću se pobrinuti, ne brinuti Kako je moguće ne brinuti? Pa upravo sam vam rekao, ako vjerujem ono što On rekao u svojoj riječi I sumnjom ne zatvaram srce Da On može to ostvariti u mojoj životnoj sferi Ne mislim samo na duševnu, nego na cijelokupnu sferu Ok, Bog moj Otac može učiniti Ono što u svojoj riječi kaže za sebe da može učiniti Recimo jedan od meni omiljenih stihova ja to stalno govorim oko sebe ljudima Znači svih nas ne dotiču isti stihovi To ste valjda koji čitate naučili, je tako? Kad recimo dođe problem sa bolešću, sa napadom Sotone Ti moraš stajati na nečemu i se je li tako? Ja ću vam reći točno s čime se ja suprostaljam Ja tu toliko čvrsto stojim, kotešljivi Apsolutno, znači moja odbrana od bilo kakvih napada A ima stalno, jer on stalno hoće nešto napadat Ja kažem ovako, u ime Isusa Hrista Nemam i neću imat I kotešljivi I onda mu citiram taj stih To je stihove Ti stihovi su iz izlaska, knjige izlaska To je druga knjiga u Starom Zavjetu, druga Mojsijeva 23. poglavlje Stihovi 24 do 26 Tamo gori prije toga o idolopoklonstvu I kako treba slijediti tog anđela Kojeg će on postati pred nama A taj anđel u najvišem smislu Isus Hrist Jer Anđel znači na hebretskom poslan Isus krist je u najvišem smislu poslan I on je poslan da Ide pred nama I da nas dovede u obećanu zemlju Al moramo ga slušati Pazi ovaj stih Nemojte slučajno služiti njihovim bogovima To znači samo njemu služite dušom, srcem pameću i svim, svim svojim tjelesnim silama. Ja to radim. Znam da to važi za mene. Nego služite gospodu Bogu svome jedinome, pazi sad ovo, ako to, ako to radiš, tu nema molitve onda ću ja kaže gospod Bog, mi pričamo ako on može napraviš što rekao da može ja se oslanjam na to on može napraviš što rekao da može pazi što je rekao da može ako budeš služio meni jedinome ne drugim bogovima nego meni jedinome onda ću ja blagosloviti tvoj kruh i tvoje vino ili kruh i tvoju vodu pazi ovo i ja ću maknuti svaku bolest iz tvoje sredine iz ovog ja zaključujem, da njegova volja da makne bolesti sredine oni koji njemu služe Vi me ispravi, ako vam ova logika ne radi Neće biti među vama ni jedne koja pobacuje i ne jedne, ni jedne nerotkinje Iščega ja zaključujem, da ni to nije njegova volja I ja ću ispuniti broj vaših dana Iščega ja zaključujem, da nije njegova volja da umremo mlade Znači on može napraviti to što je rekao da može napraviti Iako mi računamo na to, ako stojimo na to riječi, vjerujemo u tu riječ, on će svoju riječ ispuniti Stoga zadnji stavak, ja mogu napraviti ono što on u svoj riječi kaže da mogu napraviti Evo rekli smo danas u malom zagrijavanju, što to znači On kaže u svoj riječi, to je Jakovljeva 4.7 Da ako sam ja podložan njemu, mi ćemo sutra raditi u detalji što znači primiti krista za gospodara jer to znači bit podložan. Ako je on gospodar, a ja sluga u pravom smislu te riječi, ne na usnama u srcu daleko, onda to znači da sam mu podložan. I ako sam u podložan onda ulazim u sljedeću jednadžbu. Ja se trebam i mogu, inače mi ne bi rekao odupri se džavlu, da mu se ne mogu oduprijeti, jel tako? I ja mu se mogu oduprijeti žavlu i svemu agoljem. I on će pobjeći od mene glavom bez obzira. Prema tome da se vratimo na kuću Oko koje su nametnici Ja se ne zaključavam u kuću I molim se da nametnici odu Nego izađem iz kuće I sprašim nametnike Jer kaže zadnji dio tog treći, tog treći dio tog stiha sedmog Kaže I oni će pobjeć glavom bez obzira Od vas Od koga? Od mene Kako to da će oni pobjeć glavom od, bez obzira od mene? Jer jači onaj koji u mene Nego oni koji su u njima je tako? Jel jači? Jes to kaže prva Ivanova četiri kaže dječice vi ste od Boga sad sam rekao ja sam dijete Bože prva Ivanova 3.1.2, i dva koju nam je ljubav ukazao otac da se zovemo djeca Božja jesmo znači o meni govori dječice vi ste od Boga jesam Jel on moj otac? Jest Je on u meni, hoda u meni po svijetu 2 Korinčanima 6.16 Jest Je li njegova riječ prebiva u mene Sasvim izjasno prva Ivanova 2.14 Jesam ih onda, ja nadvladao Jesam, pa kako sam da ja ponašam? Kako? Riječ kaže da se ponašam U skladu s riječi? Da, ali, meni se ne čini da imam snagu za nadladat Nećeš je njimat, ako ne kreneš djelovati u skladu srijeći Jer to, kako smo juče rekli Oslobađa njegovu silu koja je prisutna I onda se očita u vašem životu Ne da čekaš, pa da onda Kad se vidi ili osjeti da se potvrdi Nego prvo kreneš prema riječi, on potvrdi Zato je bitno znati ove istine koje ja stalno ponavljam Od iznimne važnosti, jer to su dioptrije Većina, većina nažalost, ja govorim nažalost, većina ljudi znači riječ Božu ne vidi. Imaju krive naočale ili imaju krivu dioptriju i onda im je to mutno ili im je onako daleko pa uopće ne mogu vidjeti slova. Jako je važno imati pravu dioptriju da vi točno čujete njega što on govori vama osobno. I da onda možete sukladno djelovati u životu Nas zanima život, je tako? Nas ne zanima teorija Kad je bolesno zanima zanimate, to može saživiti ta riječ Je li tako? Kad je nešto boli zanimate Je li stvarno istinito što piše o Isaia 53.4 da je Isus Krist uzeo sve moje bolesti i ponio sve moje boli. Da li to važi za mene? To mene zanima da mogu se onda pozvat na to i da sam njegovim ranama petistih is cijelim. To je ono što mene zanima, jel tako ili nije tako? Inače opet govorim, samo čitanje vam nema puno koristi. Čisto onako da ubijete vrijeme jer vam je netko rekao. Nema ništa toga. Ok, znači sad idemo na temu. Današnja tema je e, Za razliku od ovog što smo do sad govorili o njegovoj riječi Malo ćemo govoriti o našim riječima I koliko su naše riječi moćne Jer mi smo božanska bića Koja imamo božanski potencijal u nama i možemo činiti, djelomično Ili već koliko smo sazrijeli Ali možemo činiti Ono što smo vidjeli da Isus činio na zemlji. Znali mi to, ne znali Prema tome, isto kako je Isus govorio o čevi riječi Jer on sam kaže, nije govorio o svoje riječi Isto tako mi možemo izgovarati riječi I da one imaju istu silu Tako da danas mijenjamo malo Pogled na stvar I počinjemo govoriti o našim riječima O važnosti onog što mi govorimo Jer kako ćete naučiti od sutra I od danas i nadalje Jako je važno što mi ispovjedamo Da li mi ispovjedamo što riječ govori Da nama pripada Što riječ govori da istina Ili nešto drugo Jer što govorimo to nam se događa pa sam ja izvadio tu najprije par izjava iz Svetog Pisma glede naših riječi. Jeste li spremni? Okej, okay. čitamo mudre izreke, u principu pročitat ćemo prvo Mateja 12, i tvoje ćete vlastite riječi opravdati i tvoje ćete vlastite riječi osuditi Zamisli to Zamisli to Tvoje ćete vlastite riječi opravdati Jer sve se piše što mi izgovorimo, promislimo, namjeravamo, učinimo, doživimo Na zemlji, sve se piše u tako zvanu knjigu života E sad ću vam reći što je knjiga života Jer to uglavnom ljudi ne znaju, zamišljaju onako ko knjigo Ta knjiga života je vaše duhovno pamćenje gdje je sve pohranjeno I onda prema potrebi kad umrete Zbog vas samih da bi se pokazali grijesi Da bi se pokajali To vam se prikazuje ako se nećete toga sjetiti pokajati I ako mislite da ste nepravedno zaslužili sudbinu koja vas je snašla Nekad se to događa pred brojnim sjedocima I svim učesnicima situacije koja se preziva u sjećanje Što se gleda kao na velikom ekranu To vam je knjiga života Svaka riječ, misa djelo dijelo što ste ikad napravili, promislili, rekli Sudjelovali se, ne gubi, nego ostaje zapisana Prema tome, pazite što šapćete u zahodu ili u sobici Jer jedan dan će to biti proglašeno s krovova Ne samo što govorite, a naučili ste se pretvarati od, od rane mladosti Da ne bi izgubili ugled, da bi došli do neke materijalne koriste Jer je bitno što mislite, gdje ste naklonjeni iznutra On gleda srce Prema tome Vaše ili naše riječi će nas opravdati Naše će nas riječi osuditi Danas naglašamo vam važnost onog što govorimo A ono što govorimo bi trebalo biti ono što mislimo A ono što mislimo bi trebalo biti ono što vjerujemo A ono što vjerujemo bi trebalo biti što? Riječ Božja Tu idemo Ja bi vas nekako tuhtio ugnjezdit u Stisnut OK, idemo dalje Mudre izreke 21.23 Tko čuva svoja usta, čuva svoj život od nevolje Hoće reći, tko čuva svoja usta, ko pazi što govori Idemo dalje Mudre izreke 6.2, pazi sad ovo Uhvatio si se u zamku riječima vlastitih usta Vlastite su te riječi zarobile to smo već objašnjavali Riječi su toliko moćne Objasniću i zakon na kojem to počiva Da kad ti govoriš Ja ne mogu, ti ne možeš Kad ti govoriš bolestan si, ti primaš bolest I ostaneš bolestan Riječi su užasno moćne Ako, se izg... Ako vi govorite ono što vam je u srcu Mi ćemo razvraditi taj princip Jer na njemu je temeljeno hršćanstvo. Danas ćemo to postaviti A onda ćemo razrađivati ovih dana Jednostavno, ovo morate razumjeti Da pazite što mislite i vjerujete, pa ćete paziti što govorite. Idemo dalje. Broj 4 mudre izreke 18:21. Život i smrt su u vlasti jezika. Ili te ga drugi prevod znači još bolje. Naš jezik ima moć donijeti život i smrt. To ćete vidjeti u praksi što znači sad, kad budemo izvadili situaciju svijetog pisma. Iz početka Naš jezik, ili na našem jeziku je moć Da stvari uništi ili oživi Je li Isus sa riječu poziva mrtve u život, sa svim izvijest Je li piše pismo da mi trebamo biti na zemlji kao On 1 Ivanova 4.17 Čini fisa od dijela, Ivan 14.12 Jel' li mi imamo isti potencijal Sasvim izjesno Znali, ne znali Koristili ga svijesno ili nesvijesno Radi Radi 12.18 mudre izreke Govor nekih probada kao ubod mača A jezik mudrih donosi iscijeljenje Vidite kad budemo govorili o iscijeljenju Jedan od ovih dana na osnovu principa Što to znači? A danas ćemo to početi razrađivati Pazi ovo Govor nekih probada kao ubodi mača A jezik mudrih donosi iscjeljenje. Zamislite to Sada ćemo vidjeti jednu situaciju iz Svjetog pisma Koja to potvrđuje da mi vidimo je li to tako stvarno u praksi radi Pa ćemo onda razradi zakon A rekli smo već ponavljamo stalno To je Ivan 20. poglavlje stihovi 30 i 31 Mnoga druga čuda je Isus napravio To je logično Sasvim lako razumljivo Da je on puno više tog napravio nego su ne zapisali po njegovim uputama ali, ispred svojih učenika Ali ova koja su zapisana Ovo je jako važno Zapisana su zbog koga? Zbog Isusa? Zbog Boga oca? Ne, zapisani su zbog nas Zašto su Ivane zapisane? Da mi možemo na osnovu toga što je zapisano Na osnovu tih tipičnih situacija Uvijek se zapiše tipična situacija Koja sadržava bitan zakon I važi u svim sličnim situacijama da mi možemo vjerovati da je Isus Mesija, poslanik, sin Božji i da vjerujući, dva puta vjerujući, znači to služi da bi mi mogli nešto vjerovati, da bi mi na osnovu toga mogli steći to uvjerenje, da bi mogli steći istinsku spoznaju i onda djelovati u skladu s time, da vjerujući imate život, koji život pa onaj božanski život, po njegovom imenu. Idemo sad vidjeti koliko mogu biti moćne riječi Na usnama čovjeka Koji je mudar Da mu donesu iscijeljenje Ima naravno više različitih Načina kako mogu Donijeti iscijeljenje usne To ćemo isto raditi Ali ovo je jedna od Jeste spremni? Znači čitamo Marka 5 poglavlje Počinjemo od stiha 24 pa ćemo čitati do 34 Nazanima ima stih 27 I 28, to je najvažnije Pazi sad ovo Znači, mnoštvo je slijedilo Isusa, tiskali su se oko njega Tamo je bila i žena, koja je krvarila već 12 godina Mnogo je propatila, obilazeći brojne liječnike Potrošila je sve što je imala Ali nije joj ništa bilo bolje Naprotiv, bilo joj je sve gore I sad pazi, važnu riječ koju niste vi Koji niste dolazili čule A mi smo je ponavljali prva tri dana Žena je čula za Isusa Vi morate čuti riječ jer riječ donosi prosvjetljenje Riječ daje temelj za našu vjero Ako znamo tko je izgovorio riječi da on ne laže Recimo Ako je gospodin Joško ovdje u debelom minusu I uzešćemo će mu kuću imanje I on se misli koji će od prijatelja posuditi lovu Jel' tako? On znači najprije mora čut Da neki njegov prijatelj ima lovu ili čut od prijatelja da će mu posuditi i to će kod njega stvoriti što? vjeru da će riješiti svoj problem Jeli kužite dinamiku jako je bitno da je žena čula za Isusa što je ona čula za Isusa? pa sigurno neko što neki bedaci zavedenog uma koji slijepi vode slijepe uče da je Božja volja da bude bolesna jer Isus je savršen izražaj Božje volje na zemlji po Ivanu 6.38 I prema tome On očito ukazuje nama koji ne možemo vidi Boga, Ocar je Duh što je njegova volja prema tome, ako je Isus Krist istijuče danas i za vijeke vjekova po Hebrema 13.8 onda uvijek njegova volja da iscijedi ljude koji krvare ja vam to mogu reći iz svoje prakse jer bila je situacija, da je osoba krvarila nije krvarenje stajala ona je mene dodirnula I krvarenje je stalo Ja znam da ovo radi E sad S obzirom da to nije bilo voljno s moje strane A s obzirom da sam ja dobro služi Služim Isusu Samo na njega mislim i kako pomoći drugim ljudima Recite rime, nije li to bilo od vraga što izašlo iz mene i zaustavilo krvarenje? Sasvim izvjesno ne Prema tome meni to govori Ne samo to, ali razvađujem ovu situaciju Da je njegova volja koji je u meni Da iscijeli svakoga Ko se dodirne mene Ako iz mene izlazi sila koja je njegova iscijelju Je tako? To znači jednostavna zdrava logika Moram vam reći Tako se razmišlja ovim zgodama u Svetom pismu Tako pobijate one koji ne govore po Svetom pismu Idemo dalje Pazi sad ovu. Žena je čula za Isusa i slijedila ga Puno njih, jednostavno, žele samo nešto malo od Isusa, ne bi ga slijedili Moješ ti, Isuse, doći kod mene, ja nemam vremena ja bi, ako može, samo kratko moram ići doma djetete u daj Da mu doktor kaže da, da dubi na glavi dvi godine Da jede drekec od, od noja da, da ne znam koliko plati, sve bi napravio, apsolutno sve A Isus traži tri jednostavne stvari, on nema vremena I slijedila ga je Pristupila mu je od ostraga kroz gomilu i dotaknula rub njegovog grtača. Ona je njemu pristupila Pazi sad ovo 28. stih Najvažnije znači ovo što kaže u 27. i 28. Stihu. Znači ona je pristupila njemu I ona je njega dotakla A to je napravila Jer je sebi neprestano u bradu govorila Točna grčka doslovna rečenica Ona je sebi, ne, ona je sebi neprestano govorila Ovdje piše govorila je sebi U sebi što je govorila? Znači ona je govorila Kad je ona to govorila? Pa još ga nije dotaknula Pričamo o riječima našima Ona je u sebi govorila Ako ga samo dotaknem Pazi sad ovo Ozdraviću Ne samo to, nego ako samo dotaknem rub njegova grtača I krvarenje odmah prestano Što se dogodilo s tom ženom? Sad kreće priča, nju nećemo čitati, Isus je osjetio da je sila izašla iz njega On je znao da je neko bio iscijeljen Učenici su rekli kad je on pita kome se dotakao Pa vidiš da te svi guraju Kako možeš pitati ko te dotakao Ne, ali on je znao da ga je netko dotakao u vjer Jer to oslobađa silu Mnoštvo se guralo i nije izašla sila iz njega Jer nisu vjerovali i ako vi ne vjerujete, čitali, riječ bili na ne znam kojem seminaru Ne znam ko na vas polaga, ruke, noge, što god Slao vam, rupčiće, maramice, e, jastučnice, deke Neće vam ništa pomoći ako ne vjerujete Jel razumijete? Jer onda bi bilo prisilno Ona ga se dotakla u vjeri I odmah je je ozdravila Jer je sebi govorila, govorila samo ako ga se dotaknem Ozdraviću Ako se dotakne njegove haljene I kad je žena vidjela da Isus zna Da mu ne može pobjeć Ona je došla k njemu i svemu je priznala I onda je Isus rekao 34 stih Ženo, tvoja te vjera iscijelila Ne moja vjera, ne Petrova vjera Nego tvoja vjera ide slobodna se od svoje bolesti a Isus Krist isti je istije ova priča sadrži ogroman potencijal Isus Krist istije njegova riječ je ista vjera je ista vjera se nije promijenila od onda do danas svi mi imamo zrnce vjere bar zrnce po, po Rimljanima 12 3 re bog dao svakom čovjeku mjeru vjere vjerniku ne čovjeku vjerniku a kaže da nam je dovoljno imat samo gorušićino sjeme, da možemo maknuti goru Po Mateju 21, 21 Prema tome imate bar zrnce, ne znam da li ste ikad videli gorušićino sjeme Ono vam se jedva vidi A Bog nam je dao bar mjeru neku, znači ne može biti manje od toga, jer ne može biti manje od toga Znači, mi imamo nešto za počet djelovati je li mi vjerujemo da Isus i dalje iscjeljuje? Je li mi vjerujemo da njegova riječ izgubila na snazi? Je li mi vjerujemo da ako budemo u skladu s njegovom riječi nastupali da će on potvrditi svoju riječ? Samo to nas odvaja od onog što mi hoćemo postići ili primiti. Prema tome žena je govorila, što je govorila? Ono što je vjerovala. I ako mi govorimo ono što vjerujemo, i ako je to što vjerujemo Ono što on nači u riječi Božoj kaže da trebamo vjerovat Onda ništa nas i njega ne sprečava da postignemo željeni rezultat Jer ako on nešto objavi u riječi Onda je njegova volja da mi to imamo, je li tako? I ako se mi uskladimo s time i vjerujemo u to U srcu I kažemo na glas da nam prepada Onda nema ničega što njega sprječava da to nama da Ili nema ničega što u nas nama sprječava sprije, da mi to primimo Taj zakon, to je zakon Mi sad pričamo o zakonu vjere Je izražen u Marku 11, 23. Na tom zakonu počiva kršćanstvo To ću vam objasniti po putu Izuzetno je važno stati I više put razmisi što Isus tamo, jer to su Isusove riječi što on govori, ili ti ga otac kroz njega Kako je moguće da se ovakva situacija događa Jer ovo je povijesna činjenica Kako je to moguće, zašto se to dogodilo Što je žena napravila Ona je govorila ono što je vjerovala Jer kaže, Isus tva te vjera Jer On rekao, Tvoje svete riječ iz cijele Ne, On rekao, tva te vjera iz cijela Znači, Ona je govorila riječ vjere ona je ušla u izvjesni zakon, kojeg je Isus nama objavio I htio ga pokazati u primjeru Da mi možemo, gledajući to, razmišljajući o tome Steć vjeru po kojoj ćemo dijelova, da i mi primimo isto Zakon iz Marka 11, 23 je zakon vjere Kad piše zakon, znači uvijek radi, kod zakon gravitacije Jedino što je kod zakona gravitacije relativno ili ti ga različito, jest zavisi o vašoj težini i visini s kojim padate jel me pratite? Ali zakon je isti Pašćete, sto posto Tako isto, ovaj zakon kaže ovako paze ovo stvarno vam se isplati ovo vidjeti i u više prevoda i razmisliti o ovome jer to je prekrasna dinamika Isus kaže Otac svječni kroz Isusa ja vam govorim u svoj istine znači nema greške možeš se kladiti ovo ne može podbaciti ako bilo tko to se obično tamo prevozi Ako piše tko Ali to ne daje pravi, pravi dojam meni Znači bilo tko Bilo tko Itko Bez izuzetak Kaže E sad to kaže Je izvjesna činjenica Koju vi možete mijenjati Mi zadržavamo zakon Tamo piše Ako kaže gori Da se digne i baci u more Normalno da nećete dizat Marijan I bacat ga recimo na brać Ali bi bilo dobro Ako možete dignut vašu dioptriju recimo kad već imam tu neke s bilo bi dobro ako možete vašu kržicu dignut. Jel tako to je vaša gora, vaš problem kojega morate dignut. Pazi zakon ako kažete toj i toj stvari, ovdje krvarenju, da se makne, znači govorimo o riječi vjere, kako naše riječi mogu biti, bo, mogu biti božanski moćne. Jer Jesus sam je dao upotu, nakon što je smokva usahnula na njegovu riječ Rekao je Petru koji se čudio, gledavši drugi dan, da je smokva usahla od korijena prema lišću Imajte vjeru Božju, znači poziva nas da imamo istu vjeru koja je njemu stajala, znači u srcu kad je izgovorio riječ vjere usahne, to jest niko više s tebe nikad ne jeo i on kaže nama, imajte Jer to je u odnosi se na sve nas Vjeru Božju, pravilan prevod, tamo kažu vjeru u Boga To je pravilan prevod, Grčki je to izvornika, zašto je bitno to znati Kad vi kažete imaj vjeru u Boga, vi gledate u Boga I to je krivo postavljeno stajalište, iako je to točno da trebaš imati vjeru u Boga Ali imajte vjeru Božu Božju, je težište u vama Ovdje čekaš njega, a ovdje ti djeluješ u vjeru Božjoj. I jedan prevod kaže, imajte vjeru kao Bog. Prema tome, vjera Božja je nešto u meni, iz čega djelujem. To je zašto je taj grčki tekst bitno znat kako piše. Ne imajte vjeru Boga, nego imajte vjeru u Božju. Iako imate vjeru Božju Mi smo subjekt kojega razmatra Onda možete kazati poput mene Sad ste čuli Marko 11, stih 12 Sad ste čuli kako sam... Smu... Dan, prije sad ste videli kako to radi Onda vi možete reći ovoj gori Da se digne i baci u more Ako U srcu ne sumnjate U što ne sumnjamo Sljedeći stavak Nego vjerujemo u ono što smo rekli Znači, kažemo, ne sumnjamo Nego vjerujemo ono što smo rekli Pasi sad ovo obećanje Zarez. Taj čovjek će dobiti što god da je on rekao Samisli to? A govori, ako bilo tko Samisli to? Je li to Isus bio pri cugi? Malo si popio prije nego što je rekao Jel on ozbiljno mislio? Je li se on šalio? Ne, ne, jednostavno vidi se po Svetom pismu I uče smo čitali jednu zgodu Jel tako da smo čitali I napominjali smo to Brojevi 14.28 Cijela povijest Izraela je na toj pogrešci napravljena Rekli su u mrećem, umrli su Imate zgodu iz Svetog pisma Vidi se u praksi ljudi i mojoj praksi Da riječ je s vjerom Ne samo pozitivna, nego i negativna Ostvaruje učinak Mislim da je to job Sigurno je treće poglavlje, Mislim da je stih 20 Ili 23 Nemojte muze za riječ mu Ono ček sam se najviše boja O tome snašla Vi možete Točno čut pod ljudima što oni govore ček se on boji Ja neću imati ovo Ja neću imati ovo I normalno da nema Zašto? Jer u srcu vjeruje u to što govori I ulazi u zakon upravo I točno mu se to događa Kužite dinamiku Prema tome, 25. istih znači ono čega sam se najviše bojao tome snašla. Pazi što govoriš, mi sad radimo, počinjemo raditi, ovo je uvodna riječ da uđemo u kršćanstvo kakvo ono jest u svoj njegovoj ljepoti, a to je velika ispovijed sa Kristom Isusom, velikim svećenikom ispovjedi naše vjere, po Hebrajima 3.1. Uprte pogledu Isusa Krista Promotrite njega. On je veliki svećenik naše ispovjedi vjere. Kršćanstvo se zove velika ispovjed vjere. Vi ćete razumjeti što to znači. Ispovjed znači reći ono što piše na grčkom kad se ta riječ prevede. Ispovjed znači reć ono što piše u Svetom pismu. Ispovjed znači reć na glas ono u što vjerujemo u srcu, što smo prihvatili srcem da je istina. Kak se zoveš? Ja se zovem tak i tak, jel u to vjeruješ? Ti kažeš ono što misliš da vjeruješ da je istina, to je ispovjed. On traži od nas da mi ispovijedamo njega i njegov nauk na glas. Tako postajemo kršćanin. Znači, Marko 11, 23 Pazi sad ovo Ako bilo tko od vas Kaže, Isus govori, kaže u svoj istini vam govori Ovome ili onome Da se digne i baci u more Znači, možemo zapovjedit boli Možemo zapovediti kosti Možemo zapovediti kvržici Možemo zapovediti bilo čemu i u srcu ne sumnjamo u to što smo rekli Nego vjerujemo u naše riječi Znači, vjera u naše riječi Pričamo o našim riječima Tom će se čovjeku dogoditi što god da je rekao sa misli to Dobre, sad opet neko Dobre, kakve to ima veze s kršćanstvom? S mojim hodom u Kristu, Apsolutno svakakve Apsolutno svakakve Sad smo rekli da je Isus Krist veliki svećenik naše ispovjedi vjere. Što to znači? To znači da mi u Kristu i po Kristu što god da imamo, imamo na sljedeći način, počevši od spasenja. Tako da smo mi čule ili pročitali što je Bog Otac napisao u svojoj riječi da je on napravio za nas u Kristu Isus Ja sam imao veliko otkrovenje meni je bilo veliko čini mi se praktično važno pa ga sad govorim svima dok sam bio u seminaru na Kutinu u Kutinu na jednoj molitvi o privalu osobnoj sam dok sam bio e, e, otkrovenje je sljedeće znači mi, kažem vjernik ne vjerujemo u Isusa Krista. Mi ne vjerujemo ono što Bog, Otac, napravi u Hrstu za nas I sve vezano za to, mi ne vjerujemo u to Pazite, ovo je jako važno Mi vjerujemo ono što Riječ Božja kaže o tome To je medij komunikacije Rijetki, izuzetno rijetki, jedan na milione je ko vidi Krista. Jedan na ne znam koliko milijona ga vidi na Golgot. Mu se ukaže što je bila Ali to nije uobičajeno Znači 99.9% ljudi nemaju pojma što se dogodilo na Golgoti Nikad nisu bile tamo Ne znaju što je tamo napravljeno Ne znaju što po svom duhu On u nama kroz Riječ Božju Ne znaju kako se novorođenje Oni nemaju pojma o tome Ti ne vjerujš u to Nego što Riječ Božja govori o tome Riječ je medij Kako to postaje dio našeg iskustva To je jedno od najvažnijih mjesta u Svetom Pismu Rimljanima 10.9.10 10. Zakon vjere primijenjen, sad smo ga rekli primijenjen na naše spasenje Isti zakon važi za cijeli pokret sozo Sozo znači spašen, izbavljen, cijeljeno čuvan Što kažu Rimljani 10.9.10 10? Sutra ćemo ih razrađivati koji niste do sad primili Isusa Krista na ovaj jedini pravi način imate to priliku sutra napraviti Svejednom je u kojoj ste crkvi, u kojoj ste zajednici, ako ga niste primili ovako Onda je jako upetno da li ste spašeni Jer niste vi postali auto, kako kaže kolega, ako ste ušli u garažu Isto tako niste Kristovi ako ste ušli u crkvu Ima jedan način kak se postaje kristov i to je sljedeći Rimljanima 10.9.10. 10. Pazi sad dobro Ako u ustima ispovjedaš Ispovjeda znači reć na glas ono što piše To je točan prijevod grčke riječi Homologeo se mislim zove riječ Homologeo, da Znači točan prijevod te riječi znači reć ono što piše Di piše pa u Svetom pismu i imate fantastičnu primjenu tog za svakodnevni život U Hebrema 13.5.6 Jer Pavle, direktno tu situaciju stavlja u praksu Pa kaže, jer je Bog rekao I onda citira sveto pismo Ja te neću nikad ostaviti Ja te neću nikad napustiti Prema tome, mi možemo odvažno reći On stoji na riječi Boga I on govori riječ Božu I opet citira sveto pismo Znači, što mi može čovjeko da se bojimo to je primjer kako to radi u praksi I ja vas to želim naučiti kad odete odavde, da budete takvi u svakodnijemu hodu, pobjednice Da riječ Boža na vašim usnama bude mač duha Koji slama, koji drobi Koji uništava sile neprijatelja Koje se bore protiv vas i vaših To je mač duha Rema Jedna od oprema Božih Efežanima 6.16 Jedna od oprema Božih Mač duha Izgovorena riječ Kad se Isus borio protiv Sotone u pustinji Četvrto pogled Mateja prvih i 11. stihova On se borio kako pisano je Svaki put mu je citirao Pisano je Njemu se nije činilo da je tako kako je, kako je on rekao Ali mu je on rekao svejedno pisano je Stajao je na riječi Boga živoga Iz ponovljenog zakona Stajao je na svetom pismu I vi to morate naučiti Da riječ na vašim usnama ima silu Silu spasiti Silu izcijeli Silu obnoviti Silu vratiti mrtvo u život Ista riječ, ako je izgovorena svjerom Evo ja znam jedan primjer, meni se sviđa friškije Znači, sjedila je pored mene osoba koja nije jela krompira 15 godina Grčevi u trbuhu, povraćanje muka, samo mali koma čipsa Alergija na krompire, znači jednostavno ne može staviti krompir u usta I nakon što je to pokušavalo, dostala je zbog muke i nevolja Ali bi vi jeli nešto što nakon toga imate osjećaj da ste pojeli staklenu bocu razdrabljenu Ne bi jel tako i mi smo bili na nekim krstitkama I došao je ručak nakon crkve I prvo je došla juha Koja je bila iz, iz bakine kuhinje, ali taj dan nije bilo bake Tako da smo juhu preskočili Ali onda došla velika plata sa mesom i puno priloga Prilozi su bili ono nekoliko vrsta mesa bilo je kroketi i, i krompiri pečeni Sad ti ti krompiri pečeni, to se sviđa svakome I sad ona sjedi pored mene 15 godina i kaže ona meni, pazi slijed misle, je li to znači, a to znači da je već primila isceljenja u, u sferi, pa to znači to, to ovo da, jel ovo, ovo, ovo radi, je li to znači da ja mogu sad jesti krompire? I ja se automatski okrenem, ja nisam misio, ja ako kažem, u ime Isusa Krista možeš jesti krompire, O tad jede krompire, počevši od tog ručka ubila se od krompira. To vam je riječ vjere. Ja želim da vi razumijete koliko može riječ napraviti u vašem životu i životima vaših bližnjih Jel razumijete? Ok Prema tome što znači ispovjed naše vjere na koju nas poziva, koja je temeljna? Taj zakon kako radi Ako kažemo na glas Da je Krist naš gospodar To je odluka volje To kažeš i ako nisi rekao jer vjeruješ u to Neće ti se ništa dogoditi I dalje ovaj drugi tvoj gospodar Možeš ti misliš što hoćeš Možeš imat ne znam koja poznanstva Možeš davat ne znam koliko plavoj koverti love Možeš imat ne znam koje šalabaktere Ako nisi donio u srcu odluku Da je Krist tvoj gospodar Onda je i dalje ovaj drugi gospodar Znači, ako ispovjedaš da je Krist tvoj gospodar I u srcu vjeruješ, što? Da ga je Bog uskrisio iz mrtvih To ćemo sutra razrađivati, jer to je cijeli paket Njegovog raspinjanja Umiranja na križu Ukopa Uskrsnuća I posjednuća na prijestolju slave A mi smo bili s njim cijelom dužinom puta S našim starim čovjekom To ćemo sutra razrađivati ako vjeruješ u to što pismo kaže, jer nisi ništa od ovog vidio, ni osjetio Onda ćeš biti soza Spašen, iscijeljen, izbavljen, mi sad govorimo o spasenju Jer srcem vjerovat opravdava a ustima ispovjedak spašava. Ili ispovjed ustiju uvodi u spasenje. Ili možemo reći ispovjed ustiju prisvaja spasenje. Ja vam dajem praktičnu dinamiku. I to je ono na čemu je utemeljeno kršćanstvo. Zašto to govorim? Pa tu je počeo, tu je temelj. Do tad nisi spašen. Ako je tu počelo, onda tu i tako nastavlja da ponovimo ovo o čemu govorimo. Znači mi ustima na glas govorimo riječi naše i mi ono što govorimo moramo vjerovati u srcu, a to što vjerujemo u srcu je ono što piše i zato stalno ponavljam ovih sedam puta sedam stvari jer onda nije teško vjerovati kad je njegova riječ istina. Jer onda vjeruješ košljivih kako se osjećaš i koje su vremenske prilike. Jel pratite dinamiku? Iako mi to napravimo, događa se čudo, Događa se čudo novog rođenja Skidanja ne samo tereta grijeha Nego i prirode koja uzrokuje grijeh Božanski duh se oslobađa u našoj duši S obzirom da nema tereta grijeha On sad nas vraća nazad u Boži obitelj I zajedno s njama svjedoči da smo djeca Božje i počinje novi život. I on može božanski duh djelovati u nama u svoje svetosti, zato se zove sveti duh, a nije mogao dok je bio grijeh tamo, tad nam je samo dala život jer ne živiš po nikome drugome nego po istom tom duhu. I to se čudo događa, to se stvarno događa. Znači ne da je to neka bajka jer ima veće čudo od ovog. Novog Božijeg stvaranja Jedan prijevod kaže Vi ste Božje umjetničko djelo, Njegovo veličanstveno Masterpiece To je zahvat kojega ja volim spojiti Da dam ljudima dinamiku To su Efežani 2.10 I drugim Korinčanima 5.17 Znači Mi smo Božje stvaralačko dijelo Novo stvaranje I s obzirom na to smo Nova stvorenja Kaže kroz jednog proroka Onako malo Koliko ste vi sudjelovali u stvaranju svijeta Toliko malo sudjelujete u ovom novom stvaranju Meni se to sviđa Akcija na njegovoj strani Zašto je to bitno znati? Zato što onda možeš to djelo koje on napravio Cijeniti pa onome koji ga napravio jer da sam ga ja napravio, bilo bi falično Ovako je savršeno I ja mogu stajati na njegovu riječ I ispovijedati riječ Bez obzira što mi se činilo Zato to govorim. Bit je zna tko vrši čin stvaranja To je novo stvaranje Kako se to čudo Jer ovo je najveće čuda Mislim, čudo je da ljudi imaju vjeru za najveće čudo A nemaju onda za manja čuda Jer nema većeg čuda od ovog Izbavljenje iz vlasti tame Otkupljenje od Satone novorođenje staro minu, gle, sve novo nastao zamislite to to je znači ispovijed naše vjere u temeljnom principu i mi ćemo najprije napraviti tu ispovijed i onda ćemo po istom principu prisvajati blagoslove koliko nam vrijeme i prostor dozvole tako ćemo presvojiti iscjeljenje, Jer to je manje čuda Onda ćemo tako presvojiti Financijski plus Jer i to je blagoslov kojega nam obećaje Onda ćemo tako presvojiti Vlast ili snagu Po njegovom imenu Presvojit ćemo sve Što nam on nudi besplatno Jer se sve presvaja na isti način Ovo se zove Dar pravednosti Ovo se zove dar života vječnog da, da, da, znači da on to nama uručio i da mi kako smo naučili pružamo ruke vjerujem. Jer ovo vama zvuči fantastično. Sve što vi trebate napraviti ili mi jest doznat njegovu riječ s obzirom na vaš problem, posta svjesni da on ne može slagati da je njegova riječ istina, to znači da to u srcu vjerujete I onda jednostavno izgovarat to na glas Pred ljudima i pred Sotonom I to je princip kako presvajamo I to je ispovjed Sve to pismo navodi četiri ispovjede Mi ćemo naučiti po putu tri od njih ova prva, kojom je Ivan Krstitelj priprema židove za dolazak Krista, Kad su se dolazili krstitu vodi I onda su se obraćali To jest onda su se, znači, kajali za njihove grijehe Dok je on pripravlja put gospodu To nas ne zanima Ili ovdje netko koji je Po narodnosti židovi živi prije Isusa? Nema, onda nas taj ne zanima Nazan zanimaju tri sljedeće ispovjede To, recimo, gori u Mateju, u trećoj stihovi 5-6 Znači, Ivanovo krštenje za oproštenje grijeha To je židovsko krštenje To se nas ne tiče Onda imamo krštenje, koje se, e, e, ispovjed koja se nas tiče I to je ispovjed griješnika Koji prima Krista za gospodara Nigdje ne piše da on ispovjeda cijeli svoj život u grijesima Jer on ako ispovjedi Krista za gospodara To je uključeno To znači da se odreče i Sotone i svih njegovih dijela Jer više neće njemu služiti Da je donio odluku da će promijeniti svoje srce i svoju pamet I slijediti Isusa Krista, To se uključuje jer kaže kad dođe on duh sveti, to je Ivan 16. 7 do 11. Evo samo što nisam došao do te stranice da sve ne citiram On duh istine kad dođe. Koji neće doći dok Isus ne ode, zato je dobro kaže Isus, da ja odem pa će on doći. On će svijet ispočetka. Krist je došao za svijet koji je bio u grijehu. Bog je toliko Ivan 3. 16 ljubio svijet, je tako? Da god u njega vjeruje Ne umre u duhovnoj smrti Svi će umreti fizički Nego da ima život vječni Prema tome priča se o duhovnoj smrti Jel' tako? I kad onđe on Duh sveti, Boži duh On će svijet uvjeriti u što? Gdje smo to ostali? Evo ga O grijehu Ili o u grijehu Uvjerit će svijet da je u grijehu. To možeš jedino po duhu svetom. I onda će, da preskačemo sad ovo pravda i sud Kako će on to njih devetistih? O grijehu, jer ne vjeruju u mene Prema tome, kad mi dođemo i primimo krista Za gospodara, mi ulazimo u ovu jednadžbu Sav grijeh se dokida Izbavljeni smo iz vlasti tame Kološanima 1.13 I prenešeni u Kraljevstvu Isusa Krista. Po čioj krvi, 14, stih, imamo otkupljenje to ne i Pazi sad, pravilan prevod Otpuštenje grijeha Židovi nisu imali otpuštenje grijeha Nego prekrivanje grijeha Griješni koji primi Krista nema oproštenje grijeha nego mu se odpuštaju griješi svi koji je ikad napravio to mu se više ne računa ja se vaši grijeha više neću sjećati jednostavno ih više neću pamtit i to ja radim zbog sebe Izaja 43 25. Ja to radim zbog sebe I to on ponavlja To su Hebreji 10.19 Ali nemojte me sad Ne bi vas štel zavest 17 17.19 I njihovih se grijeha i bez zakonja Neću više spominjati To se događa u tom trenutku ako smo istinski prihvatili Krista u život kao gospodara nemamo oproštenje grijeha nego otpuštenje cijele prošlosti i novi život. Po to ćemo razadljati, samo vam dajem dinamiku, Gorim koje ispovijede se spominjao. To nije ispovijet grijeha, nego ispovijet Krista za gospodara. To je druga ispovjet koja se spominje u Novom Zavjetu A jedina, a, prva koja nas zanima Sljedeća ispovjet koja nas zanima Je 1 Ivanova 1.9 Je ispovjet kršćanina ako u svojoj slabosti negdje sagriješi Ne svoje voljno, iako i to važi Ali on obično ne griješi svoje voljno, nego zbog slabosti tijela kojega mora upokorit I kao dijete, malo bebica Tek treba uz rastu snazi Da to može raditi uspješno Znači kršćanin kiksa Ali on nema savjest Koja je opterećena grijesima Kao oni koji su zavedeni u vladajućoj crkvi Koji su krivo podučeni da nisu, da nisu dostojni Da im gospod uđe pod njihov krov To je sotonska nauka Zato što smo mi tekako dostojni Jer nas je Hristo čistio svih grijeha I ne samo da je pod krovom Nego i u nama jer Duh Boži ne može živjeti u nečistoj posude, zato nas je krv Hristova očistila od svih grijeha i on se nastanje u nama. Nada slave, po Kološanima 1.27. Prema tome mi ovdje ne govorimo o neprestano tlačenju Sotone kod oni koji misle da su griješnici Kršćani nisu griješnici oni su pravednost Božja u Kristu Isusu, to ćemo razraditi. Zašto su pravednost Božja u Kristu Isusu? Jer onaj koji nije poznavao grijeha drugim korinčanima pet i je postao grijehom namjesto nas zašto je on to postao namjesto nas oće da mi možemo biti pravednost Božja u njemu jel me pratite Prema tome nemamo mi savjest. Nemamo mi savjest jer tu savjest nisu mogli očistiti krv janaca, junaca, koza, golubica. Kako kažu Hebreje i dva Pardon, do 4. Nego, nego su to bile sjene budućih dobara. Jer te žrtve nisu mogli usavršiti one koji prestupaju Bogu. Ali Kristova žrtva jest... Po Hebrajima 9.26 Jednom za svak da dokinula grijeh I prema tome Onda oni koji su uh, Pod tom žrtvom Oni ne osjećaju grijeh Zato što su se očistili Kristovom žrtvom To vam je razlika I prema tome Kršćanin nije griješnik Nego pravednost Božja u Kristu Isusu I ako griješi Onda mu duh Boži koji je u njemu Jer on ga iznutra obavještava On mu kaže Kriv I ide druga ispovijed Ispovjed kršćanina o grijehu kojeg je počinio dok je u Kristu sa njim u zajedništvu i on dođe Kristo koji je veliki svećenik, to ćemo raditi isto, koji se neprestano zauzimaju čiji krv neprestano čisti i Krist Isus je vjeran i pravedan i njegova krv ga čisti od svake nepravednosti i on nastavlja u zajedništvu s Kristom živjeti, ne kao griješnik nego kao pravednost Božja. On u njemu i on u njemu bez nečiste savjesti. Jer dok imate nečistu savjest onda ste pod svezom sa koji vas op optužuje noću i danju. Noću i danju ali on je zbačen optužitelj naše braće. Otkrovenje Krovenje dvanaest do dojedanaest i oni ga pobjediše to smo mi, kako smo ga pobijedili krvlju Jagančevom i riječju našeg svjedočanstva. Stoga molim vas zabilježite. Sotonska je nauka da nismo dostojni da krist uđe pod naš krov to je bilo rečeno rimskom stotniku koji je bio poganin dok još krv nije bila prolivena istinska je nauka da nas kristova krv čisti od svakog grijeha da je kristova krv dokinula grijeh i da se po Kristu Isusu duh boži u nama zar ne znate prvim Korinčanima 3.16 16 da ste što hram boži i da duh boži prebiva u vama ne samo to, nego po prvim korinčanima 6.17 Tko je u Kristu Isusu Tko je kršten u Krista Isusa On je s Kristom jedan duh To ćemo raditi Jer ako ne znate da ste pravednost Božja Onda ste roboviso To ne drživaš u, drživaš u robstvu Zbog savjesti o grijehu Drživaš stalno u krivnji To mu je trik Zato je crkva u porazu Zbog nauke Ovo moramo srušiti Zato što je jako štetno Neke stvari ćemo pustiti Nisu jako štetne A ovo ćemo srušiti Ispočetka Ovo dobro zapamtite Sotonski je nauk Da onaj koji je primio Krista Isusa na pravi način Nije dostojan da on uđe pod njegov krov Jer to direktno niječe Kristovu žrtvu Kristova žrtva dokida grijeh I njegova krv nas čistio svih grijeha I to je otkupljenje Izbavljenje i pravednost Božja I to je naša ispovijed To mi moramo govoriti Jer to je ono što piše I onda u tom slučaju On prebiva u nama I On živi u nama I dijeluje kroz nas On glava, mi tijelo On trs, mi loze Jel tako ili nije tako Sasvim izvijesno Nada ili nada slave Tajna skrivena od vijekova Sad otkrivena nama, nama njegovim svetima, Koja je to tajna Pavle Ta tajna je Kristu Nama Krist u nama Kološanima jedan dvadeset ok to je bila druga ispovijed ona mora bis, ona ovo se događa jednom ispovijed krista za gospodara onda ulazite u Božju obitelj odijevate krista galačanima tri i kršteni ste u jedno tijelo po jednom duhu po prvim korinčanima dvanaest i i onda ste tijelo kristov njegova crkva prije niste što god vi mislili, što god vam drugi rekli I od tad va, Više nemate što ispovijedat, znači to Nego vi ispovijedate da je Krist vaš gospodar Ali ne samo vaš, nego i sotone i cijele vaše sfere Jer on je gospodar gospodara i kral, kraljeva Po otkrovenju 17, 14, 19, 16 Vi ispovijedate pobjedu pod njemu Jer on gospodari, njemu je danas sva vlast na neboj i na zemlji Njemu kojem je Bog, Otacu, je u svoj punini Kološanima 1929 Prema tome, mi to ispovjedamo Njega u nama i po nama gospodara na silama Tane Zato ćemo raditi pobjedu i vlast I onda imate To je znači, treća ispovjed Ali jedna koja je jako bitna Znači, kad ispadnete i zajedništo Kad vam duh kaže unutra Znaš kad se slaga da si nešto krivo napravi Ima neko ko ne zna kad slaže da krivo napravi Ok, onda treba šeće oprosti Isuse, krivo sam napravio Molim te oprosti mi, njegova krv te čisti od svake nepravednosti Toga više nema u njegovim očima On zaboravlja, nemoj se niti sjećati. Ali ako si meni slaga, nije dovoljno samo se Kristu ispričati, Nego se moraš meni ispričat Isto ko ako si mi ukraniš, te me pratite? Jer inače nećeš dobiti taj osjećaj koji treba, osjećaj da se situacija riješila i onda imaš ispovjed vjere, o kojoj sad govorimo To je četvrta ispovjed o kojoj govori u Novom Zavjetu I ona koja treba biti naša na svakodnevnoj bazi A to je ispovjed naše vjere U što? U riječ i sve što piše u riječi I to kaže u Hebrejima 4.14 I u Hebrejima 10.23, jedan prevod Kaže držte se čvrsto ispovjedi vaše vjere Vidjet ćete što to znači kad dođemo do situacija koje su problematične Kad je riječ o bolesti Kad ti unatoš svemu što se protivi Moraš stajat i ispovijedati da ti nemaš tu bolesti Riječ Božja kaže da nemaš, a sve se će niko da imaš To znači drži se čvrsta Ja to objašnjavam ovako, kako se držiš čvrsto Zamisli da si u moru I da idu prema tebi bijele ajkule I neko ti zglisera baci konop I krene Kako bi se ti držao za taj konop? Ja mislim čvrsta E tako se mi moramo držati čvrsto ispovjedi naše vjere. Mi moramo čvrsto govoriti s direktno među rogove, svim vrazima koji nas napadaju, svim ljudima kroz koje vrazi djeluju, svim statistikama, svim simptomima da je istina ono što piše u riječi Božoj. I prema zakonu iz Marka jedanaest i kojega smo upravo spomenuli kojega je znači isus prakticirao kojega su, znači, apostoli prakticirali kojega, znači, apostol daje uputu jasno i glasno prema tom zakonu, onda će se stvar dogoditi Jel me pratite? E sad koje su to stvari koje mi trebamo ispovijedati? na čemu je utemeljena naša ispovjeda? Što mi moramo ispovijedati? koje to riječi mora ubiti na našim ustama Da mi postanemo ono što On hoće da postanemo Jel' tako? Jer mislim, ako ti sad ovo sve skupa skužiš Bari kod mene tako Automatski ti se pojavi glada, pitanje, dobro, mislim, to je to To radi, dobro, što ja sad trebam govoriti Gdje su ti stihovi, o čem to pismo govori Ono što bih ja htio da vi razumijete, je sljedeće da je bog dao apostolu Pavlu otkrovenje ono onome što je napravio Kristu Isusu na križu za sve nas i da se to uglavnom ne skroz ali uglavnom nalazi samo u Pavlovim poslanicama nešto kod Petra što se nalazi kod Pavlovih poslanica u takozvanom Pavlovom evanđelju kojega on po Galaćanima 1, 1 11 12 kaže sam da nije primio od nijednog čovjeka nego direktno po objavljenju Isusa Krista vi se ne možete po Evanđelju spasiti. Vi se ne možete spasiti po starom zavjetu. Tamo nemate pojma što vam pripada. Židovi se nisu spasili po onome što su tamo govorili, zato što oni nisu vjerovali ono što se dogodilo na križu, i oni nisu vjerovali u Kristovo iskupljenje, oni nisu vjerovali u njegovu žrtvu, oni njega nisu isporjedili kao gospodara, oni su eventualno njega skužili kao mesiju. Prema tome nama je trebalo otkrovenje onome što je Bog napravio za nas u Kristu Isusu i to je dan apostolu Pavlu Prema tome, ono što mi moramo ispovjedati Ono što mi moramo znati iz riječi Božje, koja je istina O našem nasljedstvu, jeste u Pavlovim poslanicama Ne kažem ekskluzivno poglavito Jako je važno to znati I to razumjeti na biblijski način razumjet jer sam tu negdje odvojio Jesam da je sveto pismo mi sad pričamo o novom zavjetu novi zavjet je za nas novi savez za pečaćen krstom kralju po Mateju 26 28 novi svećenik veliki Isus Krist bolja obećanja je tako i prema tome to je ono što je za nas mi iz toga trebamo vidjeti Što je nama, naš tata, ostavio nakon Kristove smrti Jer se točno tako naziva novi zavjet Jer kad ljudi umiru, onda imaju novi testament ostavlja li tako? Novi testament Testament, čitamo sad Hebreje 9 Stihovi 15 do, do 22, možda neću sve pročitati ali to vam je cijelina Kaže sljedeće Zato je On, Krist Isus, posrednik jednog novog saveza Taj savez je naš savez taj savez je sveza između nas i Boga Oca, novi savez, novi savez. Oke. Imate ova to citira na dva mjesta u deset poglavju, 8. poglavi vam citira iz Jeremije o novom savezu, neću to čit čitati, ali, ali dat ću vam sutra domaći rad da pročitate Hebreje, to ćemo sutra dobiti, da bi se govori o tome. Znači kreću Hebrei 7 do deset govori o tom novom savezu Kristovoj ulazi kao svećenika njegove žrtve i tome što mi imamo po njemu. No pazi sad ovo. Zato je on posrednik jednog novog saveza da pozvanici, to smo mi. Pošto je nastupila smrt za otkupljenje prekršaja iz vremena prvog saveza, pazi sad ovo, prime obećanje, to smo mi vječnu baštinu. Pazi sad ovo. Jer gdje je posrijedi oporuka ovo je valjana slika I tako treba zamisliti oporuka Točno kako u prirodnom svijetu Gdje je posredio oporuka Mora biti dokazana smrt oporučitelja Oporuka naime Postaje pravomoćna smrću Jer nikad ne vrijedi Dok, ne živio, dok živio poručitelj. Zato je prvi savez Ustanovljen Krv. Ok, što on sad ovdje hoće reći? On hoće reći Da je Kristova smrt zapečatila, ovjerila tako reći stavila njegovo ime kao jamca po Hebrajima 7.22 novi ugovor novu ostavštinu zakonska prava povlastice, ali i obaveze za djecu Božju od strane Boga Oca koji je to napravio Kristo Isus i sad je na nama upoznat se što nama prepada što nam je on ostavio koje mi to imamo nasljedstvo što nama prepada u Kristu Isus i kad to nađemo jer on ti kaže jasno, to i to sam napravio, to i to je tvoje, onda to presvojiti upravo spomenutom zakonu. Jel me pratite se? Znači novi savez, novi Zavjet, Novi testament je legalni dokument valjan na nebu i na zemlji. Zapečačen Kristovom krvlju i u njemu svako dijete Bože jer oni koji nisu primili Krsta za njih to ne važi. Po Efežanima 2.12 Oni su van saveza I van obećanja To važi za njih tek Kad su u Kristu A u Kristu su kad ga prime Za gospodara jer se onda krste Po jednom duhu jedno tijelo Kristovo. I dok to ne napravite ste Van tog tijela, van saveza I van obećanja Ali ćete ima to priliku napraviti sutra Ali prek sutra vidjet ćemo kako nas duh vodi Jer ćemo onda naći Najvršitim će biti dva dana u Isusu, da mi dobro razumijete Onda će na kraju toga biti znači, poziv, koga hoće primiti Jer sve dalje ovisi o tome I onda mi znamo da nam to... zamislite Ovo morate zamisliti, jer pomaže Znači, zamislite da vam je stvarno umro Dida u Americi I ostavio vam, nemam pojma što Jer bi vi išli i pogledali što vam je... Ost... sasvim izvjesno Sasvim izvjesno Ok, on kaže da je u Novom Zavjetu Poglavito su to Pavlove poslanice Ne ekskluzivno, nemojte me krivo shvatiti Poglavito Znači da je u njima zapisano što je to on nama ostavio u Kristu Isusu I mi sad to trebamo nać razumje da se tiče nas Zakonski je naše I onda prisvojiti da postane iskustveno Ili opipljivo naše Kako to postaje? Pa upravo smo objasnili zakon I sad ćemo ga vrti svaki dan dok vam se ne zavrti Kad onda odete da znate da to radi Kad odete sa sjemina Da nije samo moje Ili ne znam, nekog velikog Posebno pomazanog poslanika mu su krila i na ušima i na leđima kojim se nebo otvorilo i onda glas neba uz arhanđelovu trubu je rekao samo tebe volim. Ne, to je za cijeli svijet Svaki koji se zove djetetom Božim a mi smo djeca Boža po vjeri u Krista Isusa ima pravo na sve ono što je Bog Otac u Kristu Isusu osigura za njegovu djecu Cijena je plaćena, život je predan, krv je prolivena kako kaže veliki sluga Boži Možda najveći evanđelista svih vremena Tijelo Zborn On je rekao Što je plaćeno, je plaćeno Moje je Je li plaćena? Je li cijena plaćena? On kaže da je plaćeno Ako je platio I ako nam daje na dar To znači da možemo presvojiti Ili početi presvajati. Jel me pratite gdje smo? O čemu to poglavito znači, govore te poslanice To evanđelje Pavlovo Kojega on nije dobio čovjeka Nego direktno objavljenjem Isusa Krista. O čemu poglavito govori I čim se mi to trebamo zanimati Što mi to moramo doznati? Sam da se stvar ne priča Mislim da to bio Da to Spurgeon bio priča, jednu situaciju Došao je kod neke žene Na engleskom selu ili manju koja je umirala valjda je došao, se pomoli za nju Da primi Isusa I ona je tako bila U toj nekoj kolibici Bez grijanja Gladna Cijeli život Tako promrzla Umire ono u siromaštvu I on dok je bio kod nje Vidio na zidu, okvireno stoji nešto tako, neki dokument i on se zagleda, zainteresira, pitao nju, dobro, je li mogu ja to pogledati? Što je to? Kaže, da, da, da, nema problema, ali to mi je, je može on proučiti? Kaže, da li mi, moli, molim vas, vratite, to mi je moja gazdarica ostavila kad sam prestala raditi kod nje, znate, ja sam bila sluškinja na, ple, na dvoru. I, ovi, I kaže, nema problema vratit I on je to dao ispita Stručnjaci provjerili To je ona njoj ostavila Veliko imanje i veliku svotu novaca Ta žena to nije znala pročitat I pored tog što je to bilo zakonski Njezino živjela je umrla Siromašna i sama I promrzla u, neko, u nekom kućerku To se događa u većini kršćanina Zašto? Jednostavno ih ne zanima Što im je on ostavi u opolici Znači, izpočetka, jelima itko ko ne razumije ovu sliku Ovo je biblijska slika, valjana slika Ova slika vas poziva da se zamislite što vam prepada u Kristu Isusa. Ili ako niste da ga primite, u njemu nam je dana sva mož, Sva Božja, milosti milosti, u obliku blagoslova Svaki izljev očevi ljubavi prema nama u Kristu Isusu je dostupan Na osnovu tog dokumenta, zbog kojega je Krist dao svoj život Cijena je jako skupa plaćena O čemu poglavito to govori Mislim, ja vas moram odmah obradovati. Imam već ljudi koji su tako bili pametni prije nas Pa su se oni potrudili i izvadili su iz Svetog Pisma Sve ove stihove koje vi morate znati Pa ću ja sutra svima podijeliti te stihove ne, ne sve, sve, sve, jer ih ima Novi Zavet oko 140 Ali ove najbitnije a kad vi to prođete, pa mi se javite nakon pola godine Ja ću vam dati i ostale Kad vi kažete, ovo smo sve napravili Apsolutno mi se sve dogodilo Više nemam nikakvog problema Daj mi još, ja ću ti odmah poslati Jel je dobar to plan Znači, opustite se, imamo te stihove Da možemo odmah početi presvajati Ja ću vam sutra dati Uz objašnjenja Svaki će dobit, znači, najvažnije stihove iz Novog Zavjeta U svezi svih bitnih stvarnosti Da može živjeti pun kršćanski život U pobjedi, snazi, svijetu i blaženstvu I biti blagoslovne za sebe, nego i za drugi Jel' to dobar plan? Ali o čemu poglavi to govori? Znači, broj jedan, već smo spominuli Ono onome što je Bog, Otac, napravi u Kristu Isusu za sve nas Pa ti to moraš znati Evo, ja vidim da je veliki broj ljudi veliki, u, Ogroman broj ljudi u neznanju po pitanju toga, da li je volja Božja za njih da budu iscijeljeni Iako pismo jasno i glasno kaže Da smo njegovim ranama iscijeljeni na križu I to kaže u 1 Petrov 2.24 za falite Gdje Petar govori crkveni I tu je evanđelje u malom Znači to je ono što je Bog Otac u Kristu napravio za mene osobno Je li to istina ili nije, sasvim izvjesno Što tamo piše? Tamo piše sljedeće On sam, Hrist na svom tijelu Uze naše, to jest moje grijehe I prikuca ih na drvo križa Da bi ja, koji sam tad umro za grijehe Ja vam to slažem da se lakše razumije Znači, ja sam tad umro za grijehe Mogao živjeti pravedan pred Bogom Zašto? Jer nema više onog što me čini pred Bogom nepravednim. Zašto? Jer je krist uzeo sve moje opačene i sve moje nepravde je li tako kaže za Isaiah 53 Svi smo mi svojim putem hodile A On je svalio na nje, a von Nas svio A von vam je bremenita riječ Neprevodiva u jednom stihu A von znači grijeh, kazna za grijeh i posljedica grijeha Tamo kaže nepravda, a von je puno bremeniti Isus je uzelo avon cijeli paket Sve Išao s tim na križ i umro namjesto mene Ako je on umro s tim mojim na križu Onda ja to s čim je on umro na križu, nemam 90% kršćana to ne zna i Dokazuju da uopće nisu kršćani Jer žive van svijestnosti od toga To znači da nisu nikad ne čuli evanđelje A po evanđelju se spašavaju Jer na istom križu je on iz izbavio nas od vlasti tame odkupio nas od satone Oslobodio nas od grijeha, ili tako? Jel tako kazna radi našeg mira pala na njega, radi mojih grijeha njega su izbile, radi mojih opačina njega su satrle. A ja sam mislio da eto tako, Bogu se to svjedo, da on bio revolucionar. Ne, ne zbog mojih. I sad to je to što on napravi u križu za sve nas i to nama mora biti normalno znanje. Ko tablica množenja. Kada te probudi neko u trijutro, polije vodu po tebi Kada to te probudi, ti moraš prije znati Da je te On oslobodio od, od vlasti tamo Prenio u kraljevstvo Božje I da si otkupljen, i spašen, i da je Krist tvoj gospodar I da si djete Božje Nego da kako se zoveš i koga ti adresa To ti važnije? je važnije, to je informacija, ona ti je vječna informacija pa E tako ili je tako? Okay. znači što je On u Isušu napravio za sve nas na križu? Broj dva što on po svom duhu kroz riječ Božju čini u nama zbog te žrtve jer nešto čini, kaži nanovo na stvar, nanovo nas rađa, obnavlja, krsti u Duhu svetom, ispunja sa sobom, daje snagu, prosvjetljenje, nešto radi i nakon. Ima većina misle da on to napravi, nešto da išao u penziju, no nije no nije on vječno živi Vječno se zauzima Vječna aktiva, Inače bi mu služba bila nekompletna Zamisli da on sve to napravio Zamisli to Išao na križ Raspili ga Ubili ga Ukopali ga Uskrsno Prvorođen iz mrtvih To je simbolika krštenja u vode I sad on posjedno na visinama I sad zamisli da samo to Totalni promažaj On se mora nastaneti u nama I u nama nastaviti dovrši dijelo Inače ne bi bila kompletna misija Prema tome, oni koji ne razumiju da je krs živi, djelotvoran, da je sad tu Da sluša, da blagoslivlja Da uvijek s nama Sve do kraja ovog razdoblja, da nas neće ostavi kosiročiće ivan 14, 19, mate 28, 20 Ti su promašili Ako je krist u meni, onda je tu aktivan Ja stalno slušam, hoće li mi nešto reći, ako je u meni Znamisli da živi sa Isus, evo recimo Primjerice, Arifad Znamisli da ja s njom živi u stanu Pa ja bi bilo svjestno da je tu, ja bi očekivo da mi tu i tamo nešto kaže Mislim, ona bi se naljutao da se ja pravim koda nje nema u stanu Da ja jedem sama, da ona jede sama, je tako? Bilo bi neprirodno Zamislite koliko je neprirodno za nazove kršćane da žive koda krist nije prisutan Je li tako? Možete slobodno reći amen. amen E recite Amen jer ovaj sto posto Amen Ok, prema tome znači što smo mi za Boga Oca Što smo mi u Njegovim očima što sam ja u njegovim očima? Ja pita neki dan, jednu ženu, u nekoj naprednoj zajednici nećemo spominjati da ne bi ocrnjav, ocrnivali Onda nema pojma, opće li spašena Nema opće pojma, čuj, to se nikad ne zna To se nikad ne zna Onda nema pojma što je, ona je griješnica, ja nisam To ne znači da nikad nekih sam, ali ja nisam griješnik Isus je došao u niši dijela žavlja, prva ionava trideset šest sedam osam vam gori o tome tko je u krestu Isusu ne griješi više zato se kresti Isus otkrije da u ništi dila žavlja na grij što to znači tekst ne kaže ne griješi više ne kiksa nego ne ne griješi ja ne griješim svjesno ja ne živim u grijehu ja sam svjesno usmjeren ka činjenju dobra i ako negdje po putu kiksaš on ti kaže ja se odmah pokažim i odo nazad u zajedništvo ne živinu u svjesnosti o grehu. Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu Jer je zato umro, evo kaže Moje grijehe je na križ Da ja umriši za grijeh Pazi rečenicu, kad je Krist umro Ja sam umro, s obzirom na moj cijeli rani i grešni život Moj slučaj redan, ja sam prije jatko griješno živio Pa ja mogu reći stvarno da se ja ne sjećam grijeha Da nemam imam savjesti Da sve novo nastaje, od mene to baš crno-bijelo Ja imam pipljevo onako Tako da ja znam da je to istina ali ja stvarno, ja stvarno svoj istine, ja kažem da sam pravednost Božja u Kristu Isusu. Ne, ne u sebe. Odijenut Kristom. Njegovom pravednošću. Ali ako sam odijenut Kristom, neću se pravi da sam gol. Jer onda nije čijem Kažem Bogu da laže, je tako ili nije tako? Znači, kako nas on vidi? Da li meni se ne čini, meni su rekli, ma čekaj. Hoćeš ti slušati da vam sad ne ponavljam, Boga koji nikad ne laže Čija riječ je istina, koji je vjera ispuni svako svakog sve Koji nije kao ljudi da kaže pa da porekne, nego što kaže bude Ili ćeš slušat nekoga ko govori protivno riječi Bože Znači, kako nas on vidi Ja jesam ono što moj Bog, Otac, kaže za mene da jesam Jel tako ili nije tako Oka onda dalje objašnjava ili trebamo doznati to počet presvajati ili počet se odnositi, prema tome kvalitetno u skladu s riječi, prema Isusu koji djeluje sad u našem životu. On sad djeluje u našem životu. Je li sad kaže u prvo Ivanovoj prvo poglavlje 9. stih da je on vjeran i pravedan. On govori u sadašnjem vremenu, ne da je bio vjeran i pravedan nego jest. I da ako mu mi priznamo naše grijehe Da će nas on očistiti Od čega? Od sve nepravednosti Kad će to napraviti? Jednom davno ili jednom tamo? Ne, to on radi u trenutku kad mu priznamo naše grijehe Da se možemo vratiti u pravednost I on znači to je sad On je aktivan Isto ko što je aktivan ko je jer kaže istije, Hebrajima 13.8 Isus Krist istije, kad? Jučer Danas i za vijeke vijekova Znači, ne mijenja se Prema tome Isti Krist iscijelitelj Koji je iscijelio Eneju, što smo objašnjavali U dijelima 9.34 Iscijelit će i danas svakoga Jel' tako? On je, ne samo to, znači, dinamika je sljedeća Bog, Otac, i Krist Isusu jedno, jedan duh Nakon što je Isus potpuno proslavljen On je potpuno ispunjen s Božim duhom Do te mjere da je božanski duh I onda se taj božanski duh po Kristu Isusu uljeva u naša srca Ili ti ga u našu dušu, pravilno je oslobađa To smo rekli, jer on je već prisutan u nama I onda on živi u nama Ili ti ga on kroz duha komunicira i onda On pazi njegovu aktivnost To su sve prevodi grčke riječi paraklet Što je kao duh sveta. On je savjetnik Pa koga ćeš pitanja za savjet najbolje Ja kažem ljudima oko mene koji me stalno pitao pitanja To može jedno vrijeme, kasnije kako idu više razrede, više ne može Ja kažem, bolje da vam Isus ne odgovori na pitanje Nego da vam ja odgovori na pitanje jer ćeš ovako s njim odnos Očekivat ćeš u njegovom prisustvu Pitaćeš Bićeš s njim u intimnijem odnosu Ovako samo gotovanski navikneš se Da ti neko odgovara U principu ne razumiješ prirodu stvari I ne znaš povezati bit Znači on je naš savjetnik Tako ga je najavljali za i 96 Jer tako? Pet imena Predivni savjetnik On je naš savjetnik Zastupnik Zastupnik Pomagač To je On sve sad Jel' li tako? On je u nama Neće Duh Sveti govoriti od, od sebe, nego će što govoriti? Od mene i prebaci vama To vam je ovako, ko da imate mobitel u ruce A priča on s vama na telefon Znači, neće mobitel govoriti samo od sebe, nego će govoriti što čuje od mene Kužite Gdje <clears throat> I onda još kaže, on je poslan da bude pored nas, da nam bude uvijek pripomoć Onda je on utješitelj Pazi ovo. Onda je on branitelj U svakom slučaju aktivan, to hoće, zainteresiran za nas Spreman uvijek pomoć, pastir Zamisi pastir, i to ne pastir koji onako ide pa pusti ovce zaspi, dobro se napije, najede, janjetine ne onda zaspi, nego kaže ja sam dobar pastir. Ako se koja ovca izgubi, onda ja za njom. Ima toliko bedastih da misli da to važi samo za zemaljski život i tako sa svojom malom ograničenom pameću ograničavaju milosrđe i ljubav Boga viječnoga što se ne može ograničiti na ovo zemaljsko vrijeme. On uvijek ide za izgubljenom ovcom i nikad se neće umori dok je ne nađe. Zapamtite to. Uvijek, ne nekad ne samo na ovoj zemlji, uvijek i nijedna ovca neće ostati izgubljena jer on je dobar pastir. I kome je on pastir, on u ničemu neće oskodijevat. To je u sadašnjem vremenu. Prema tome, dobro je znati da Jesus živ i da je prisutan i da nema drugog posljednika između njega, između Boga i nas nego Krist Isus po prvom Timoteju dvjesto pet i da svatko ili bilo što ili kako god u kojoj mjeri na koji način stane između da je to idolo poklonstvo jer kaže pismo ljubi gospoda Boga koji je jedan ne tri nego jedan Marku dvanaest dvadeset Ljubi gospoda Boga, a znamo svi da to Isus Krist jer u njemu je Bog Otac su tjelovljen u svoj ponini da možemo gledati u njega, da možemo zbog njegovog i našeg blaženstva živjeti u zajedništvu u prisnosti, zato Bog Ocu pristupamo u Kristu Isusu. Jer on je u njemu u svoj ponena ako u svoj ponene ja ne želim ići negdje gdje nije upunine. Nego idemo u upunini, tko vidi njega vidi oca, zato ga je zaj najavljaju još jedno od tih imena, Bog silni otac liječni. I prema tome, Boga kojemu ide svoje obožavanje moramo ljubit kako. Svom dušom Svim srcem Svim umom I svim silama tijela svog Ja ne znam u koju su školu išli oni koji ovo ne razumiju Ali to znači da nemaš ni uma, ni srca, ni tijela, ni duše Više za ikoga drugoga ako si to napravi kako treba I težiš k tome To to znači A da Isus, taj gospod, Bog, kaže njemu toma Nakon što je skužio, konačno kaže Moj Bog i moj gospod Ili moj gospod, moj Bog, je tako? Ivan 20, 28 I kaže Isus sam To je Ivan 13, 13 Vi me zovete gospode Ej dobro ste rekli Jer jesam Jer jesam Prema tome nisu tri Nego jedan Jedan I njemu svo obožavanje I njemu vidljivom Bogu U kojem je nevidljivi Bog Kojega nitko nikad nije vidio nitčega ikad vidjet Jer Bog je duh Vječni, nadspoznatljivi Nedostupan stvorenom bičer Nadjelazi mogućnost poznavanja Zbog promjene u stvarnosti, stvarnostima Nemoguće je Prijeći stvorenog u nestvoreno. Stvorenog ne može nikad shvatiti Bit Nestvorenog, samo djelomično, Koliko mu se ovaj objavi A on se objavio koliko možemo u Kristu Isus, Zato je referentna točka Kristu Sve u svemu Zauvijek gospod Bog Zauvijek gospodar Zauvijek pobjednik S njime u bračnoj zajednice Od momenta kad ste ga primile za gospodara Do u Ja ću vam na glas i ne brinete što znači primi Hrista Isusa Niko neće reč da ne zna To je sveza za vrijeme i vječnost I svaka, svaki prekite veze preljub koji u bračnom zemarskom životu, Niko se ne bi trebao šjetati porive, si stane držati curu ili dečka za ruku i onda namigiva drugima. Jel tako? Prema tome, kad ovo razumijete onda znate da je jedan, da je presutan, da je aktivan i da je sve u svemu i sve u nama jer ispunja sve, To je nas koji smo tijelo njegovo, a pazi sad ovo i vi ste u njemu kompletni. Kološanima 20 Zamislite to. Znači to bi bilo četvrta točka Od ovih najvažnijih stvari U kojima bi trebali sebe naći I onda to presvati Živiti u skladu sa tom istinom Ili na svijetlu te riječi Da ne bi slučajno išli u tame Jer tko ne živi na svjetlu riječi Sasvim svim i je u tame Jer riječ je svijetlost Svijetilka našim stopalima I svijetlo na našoj stazi Psalm 119.105 Jesu sam kaže Ja sam svjetlo svijeta Tko za mnom ide Neće ići tame Ivan 8.12 Prema tome Bolje vam je za njimi Jer jedan je put I jedna istina Koja vodi Nazad za očevu kuću U neposredno prisustvo Boga Oca Kojega ćete vidjeti Samo u jednom liku A to je Krist Isus Stoga dječice Čuvajte se idola Završava Ivan Svoju najbolju poslanicu Prva Ivanova peto pogled Bez prvi stih a ispred toga, 20. stih kaže A mi smo u njemu Sutra ćemo početi razrađivati u njemu Da vi mene znate što znači primiti Krista Isusa I ostati u njemu Jer ako ne ostanemo u njemu, ne možemo ništa Razrađivat ćemo to prevažno, 15. pogleda Ivana 1.17 stihova Trsi loze To ćemo Kad bude vrijeme krštenja, okrštenja Prema tome Znači, značete što znači ući u njega i ostati u njemu Jer o tome sve ovisi Molitve neće proći Kaže Ivan 15.7 Ako ostanete u meni I moja riječ ili moje riječi Ostanu u vama Onda tražite što god hoćete I bit će vam A mi hoćemo tražiti što god da nam bude, je li tako? Zamislite tu ponudu Ja želim tražiti da mi bude Ali moram ući u uvjete Koje je on postavio i na kraju, toliko zanemareno, da meni dođe plakat kad čujem jer ti ne možeš uvest ono koji je zaveden sa krivom doktrinom o teretu griješne savjeste u istinu da Bog kroz njega želi nastaviti čini dijela koje je započeo činitu Kristu Isusu pravilan prevod dijela 1.1 on želi nastaviti činište Počeo u Kristu Isusu činiti Kroz nas koji smo tijelo Njegovo ili njegova crtva Jer glava želi nastaviti činište Kroz tijelo što je činila, je tako? I zato je važno znat Što Bog Otac Kroz Krista Kroz svog duha U nama Po nama Jer kaže to jasno i glasno Drugim korinčanima 6.16 Ja ću živjeti u njima I hodat ću u njima Kaže, Bog sve moguće Što On može napraviti kroz nas Kroz svoju riječ koju mi izgovaramo među drugima Za druge Jer će si potpuno promašio bit Cijele kristove žrtve i Božjeg plana Božji plan je da živi u nama i mi u njemu Da ima stvorenja koja se zovu djeca Božja Bogove Bogove s jedinom razlikom da nisu izvor života, nego primatelji života Ali kojima Bog može da cijelog sebe na leasing Da uživaju božansku kvalitetu života Ja vam kažem, vi ste bogove, sinovi svevišnjega Svima vam to kažem, psalam 82.6 Židovi to nisu kopčali, pa su ga htjeli kamenova Zašto? Jer zvao Boga, oce mi, time se radio božim sinom Mi smo bogove Na leasing s tom razlikom da je On uvijek izvor života A mi smo primatelji božanskog života Božanske prirode druga Petrova 1.4 To znači kak si, ka Bog čoveče, tak sam Božanski Entuzijastično Entuzijastično na grčkom znači u Bogu Od eni teos I Bogu meni Znači, mi moramo biti svjesni Da mi možemo napraviti nešto što Christ nije mogao napraviti I da On želi to kroz nas napraviti Jer On nije mogao otkupiti grješnike dok je bio na zemlji On nije njih mogao spasiti, izbaviti iz vlasti tame On je mogao njihove grijehe oprostiti Ali nije mogao da novu prirodu, jer to kreće nakon križa, a križ još nije bio Prema tome On želi kroz nas napraviti nešto što onda nije mogao I to su veća djela. I mi to trebamo, to je naša obaveza Vi si nad cijelim kršćanstvom Jasna, nedvojbena, silna uputa Idete Di da to ide, moji Isuse dragi Idete i propovedajte evanđelje Svakom stvorenju i sve narode, spajano Mark 16:15 Mateja 28, 18, I sve narode učinite Mojim učenicima Ali ko je to evanđelje Isuse? Pa to je evanđelje o spasenju, o izbavljenju, o isciljenju evanđelje o kraljestvu Božja o djeteštvu Božja O tome da On hoće da budemo jedno kao što su Otac i Sin jedno, On u nama Savršeno jedno svećenička Isusova molitva za nas Ivan 17, 21-23 On to hoće On hoće da mi kažemo cijelom svijetu Da po njemu imaju otpuštenje grijeha Oslobođenje To stoji na svim kršćanima I će nas On Jeste li posjećivali gladne, žedne Mislim, duhovnog života Zatočene u neistinama Strance Okovane Bolesne Naravno, to važi i za tijelesno Ali svaka Isuseva riječ ima i duhovno značenje I božansko značenje Nije bi bila božanska, da je samo na površini Pitaće će on nas, jer te bilo briga što ti oni susjedi ne znaju istinu Što su idolo poklonstvo, Što umire, a Nije ispunio svoj zadatak Nije spašen Je li tako? Mislim promijeniti se percepcija kad znaš da riječ na tvojim usnama ima takvu moć. Izgovorena riječ. Ja vam ona riječ iz moje prakse. Ja sam evo reći danas jer, jer ja imam neke, normalno kad ovako radi s ljudima, to sam i rekao da je na ovom koricama ove knjižice što sam preveo jer ima, imaš slike ljudi, ono, ostanu ti slike ljudi nekih. Bila je jedna mlada žena, ona je majka dvoje, na jednom seminaru, ja nju znam od prije Jer ona se tu vrtila oko naše ekipice Jer ostali članovi ekipice su tu e, Obitelje su neki u ekipici, ona nije bila I ti točno vidiš po tom čovjeku, dio on Je li on unutra ili van Isusa Može on bi zainteresiran, ali to je jedna stvar Ti točno vidiš koliko on prima, koliko njega to dotiče, jel tako Mislim, to možete vidjeti u bilo kojoj sferi života, ako ste u bilo čemu Bilo kako se posvetili, jel tako Nije to da sam sad ja super pametan i ovi, I kad je na kraju, na zadnji dan, jednog seminara Izgovarala moletu pod križem I primila Krista Pazi, ona je odgajana u vjeru Ja sam poznao baku Baka ima sam 16 godina, baka je jako u vjer. Ja znam, mamo, mama je jako u vjer. Ja znam sestru, sestra je u vjer. Ali svejedno nije probila Jeli vi meni vjerujete, ja sam imao ovu sliku ja sam imao osjećaj kad nju svjetlo pogodilo Da je ona se svukla gola predavno Nju je bilo toliko neugodno Ja imam živu sliku pred očima Nju je to razgolitila Pred mojim očima Da vi vidite kako se ona na rodila Koja je ona, znači, uh, druga osoba Koja je to promjena? I to je po mojoj riječi U Isusovo ime Sama laganica, ne morate, samo lagano, nemojte, nemojte, nemojte, nema veze. Znači, to je po mojoj riječi Koja je Božja riječ U Isto ime Samo, uopće nema problema Ne brinite Prema tome, to mi imamo kao potencijal I On hoće to od nas Ali mi to nikad nećemo napraviti Ako ne vidimo da radi u našem životu ima jedna isto tako moja draga prijateljica Što više najbolja prijateljica Kod koje je isto prelazak iz tame u svjetlo bio izuzetno opipljiv Ona vam sa svima govori Ide u, te, u zajednicu gdje su ovisnice Ona njima objašnjava da je on nju prenio Jer ona to može opipat Iz vlasti tame u kraljevstvo sina ljubavi svoje To znači prenio Kako da vas neko helikopterom prenese iz Splita u Zagreb i ona to njima propovijedal, zašto? Jer je to njoj živo iskustvo Bila je jako problematična, bila je jako u svijetu Kako se ona izbavila iz toga? Po mojoj riječi U Isus' ime Jer to je... mi nemamo samo u Kristu Isusu prava I povlastice, koje ja nazivam poslastice Nego imamo i obaveze Imamo i obaveze Jel' tako? Ja ću sad stat nastavićemo ćemo sutra Sa praktičnom primjenom Jedan po jedan od najvažnijih stvari Najvjerojatnije ćemo dva dana potrošiti Da objasnimo Kristovu žrtvu I što sve dobijamo u Kristu Isusu I što smo po njemu I onda će biti ponuda da oni koji to nisu do sad napravili To naprave Naravno ne morate Ali bit će ponuda Tako da ako nemate u srcu posvjedočenje Da to već jeste napravile Nakon ovih mojih riječi Onda to već duh radi na vama I hoće vas upozoriti da to trebate napraviti To je najvažnija stvar koju možete napraviti na zemlji Stoga molim da se ozbiljno odnosite prema tome mi ćemo to prisvajati ne molitvom kao do sad, molitva je sasvim fantastična, nemojte misliti da je molitva krivo nešto Sad sam upravo rekao da su se ljudi molili, ali ja sam sad odlučio još jednostavniji način Da bi vas moga znači kroz taj način interesira da možete i dalje u životu funkcionirati samo prisvajati svete blagosti, jer je jednostavno Ako razumijete princip da je Boža riječ istina Prema tome, ja ću sad blagosloviti današnju riječ i molim vas da me popratite u srcu sa jednim velikim amenom dok blagoslivljamo. Evo hvalati oče na svaku koja je koja bila izgovorena u tvoje ime, koja je tvoja istina. Ja te molim za silan blagoslov u srcu svakog od nas koji je slušao tvoju riječ. Ako je bilo što bilo rečeno što nije tvoja riječ, ja te molim da to odmah izbrišeš, da ne ostane ni u pamćenju, ni u srcu onih koji su slušali. I hvalati oče na tome u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. I ja te još molim Da u srcima svi ovdje koji nisu primili na pravi način Krista kao gospodara po svom duhu Daš svjedočanstvu da to moraju napraviti jer da stvarno postoji stanje koje se naziva pakleno I nije ugodno I da stvarno postoji stanje koje se naziva nebesko U kojem se nam pripremio stvari Koje ljudsko oko nije vidjelo I uho nije čulo A ti si pripremio onima koji te istinski ljube I hvalati hoće na tome u Isusu Kristu I po njegovom presvjetom imenu Amen